Sziasztok, az itt a Crick Play 166. adása. Én Neurotik vagyok, és itt van Michael, sziasztok! Üdvözlünk mindenkit, így a három hetes nem tudom, időbeosztásunkban. Hát már én már kicsit Mondjuk múltkor lett volna a podcast, tehát hogy nem, múltkor nem elfelejtettük, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen nem volt elég téma. Legalábbis én arra emlékszem. Meg mondtuk, igen, hogy várjuk meg a Humble monthly is, aztán akkor itt csúszott egy hetet. Igen, igen, igen. És az a probléma igazából, hogy részemről kurvalusta vagyok összeszedni témákat, meg nem jön olyan szembe, ami érdekelne. Úgyhogy majd egyébként terveztem, tényleg ezt nem is mondtam neked még, hogy gondolkoztam rajta, hogy kicsit, kicsit a quickplay.hu-ra csinálok egy ilyen szerű valamit, és akkor az kikülde nekünk témákat. Tehát, hogy uh -huh. lehet, lehet nekünk küldeni témákat, hogyha elsőleg erre bárkinek volna igénye igazából nem nagy meló, úgyhogy megcsinálom aztán, ha nincs igény, akkor legfeljebb nem kapunk témákat, tehát ennyi. Igen. De ha megkapunk, az meg tök jó, mert akkor tényleg arról fog szólni a, a műsor, amit szeretnétek ti is hallani. Igen, és akkor már nem csak mi szerkesztjük, hanem akkor tényleg így együtt szerkesztenénk, igen. és akkor az még... Tehát tesz az azt teszünk be, amit akarunk. Nyilván. Ja, igen, tehát hogy nyilván mi szerkesztjük, igen, tehát hogyha... De, de ez sem de simán a... működhet. A, ami a véleményetek arról, hogy a The VR nem streame többet VR-tartalmat, az, azt mondjuk azt lehet, hogy kibeszéljük. <gül> Esetleg. De úgy nem. nem ez, ez nem, nem, nem olyan Jöhetnek így, így, ilyen bulváros hírségek is, úgyhogy bármilyen igen, témában igen. el tudjuk mondani a véleményünket, maximum hülyék leszünk hozzá, de attól még véleményünk lehet, mert ugye a mai világ ez erről szól. Véleménye az mindenkinek, azért, mindenkinek van, csak nem muszáj, nem muszáj, hogy érts hozzá. Meg meg másokat, az mindig népszerű. Az az a legjobb, persze. persze Adás beszélgettünk is, hogy egy clickplay bulvár, vagy. Ú, click clickplay, clickbait. Ezt, igen, igen, ezt de mondom, ezt, mondom, ezt akkor nem, mert, ugye, igen, mert neked kell elmondani, és már amikor én kitaláltam igen. és kimondtam, már abba majdnem úgyhogy... Esetleg, te... azt megcsinálhatnánk úgy, hogy én mondom a clickplay részt, te mondod a clickbait részt. Na, az úgy mondjuk összehozható. Figyelj össze, összehangoljuk, hogy fel kell venni egy intro és akkor soha többet nem kell. Kimondani semmilyen adás címet csak. Bár nyilván mindig, mindig bemondom az adásnak a sorsszámát, hogy hönnyedik, úgyhogy azért az... Hát akkor bemondod azt, hogy ez a 170. adás, és ennyi. De nem mondod el, Ilyes, hogy minek. Mindegyik az lesz. Igen, igen. Vagy egy ilyen ezért, megcsinálunk egy ilyen felolvasot, tudod, hogy 166. Ja, de az a Windows-os, igen. igen. Igen. És akkor, akkor megint nem kell bemondani. Na, Na, meg ez, így így, ez így jó, hogy nyomjuk szerintem. Az Egyelőre így. jó, így igen, aztán majd, hogyha sok érdeklődés lesz e felé, akkor majd lehet, hogy váltunk, igen. Tehát az a lényeg, először. hogy mi a közösségért vagyunk, és amiből pénzünk van, és sikerünk, arra fele megyünk, ez a lényeg. És hogyha velünk tart a közösség, az jó, hogyha nem, akkor meg ez van. Ez már a sneak peek volt a bulvárban. Lehet. Mit akartam mondani? Ja, igen, hogy először van ez a vizé, beharang, vizé... Hanyadik adás, után beszélünk fasságokat, aztán meg videójátékokról beszélünk fasságokat. Hát Tehát eddig is ezt csináltuk, nem? Ez a műsorterv, igen, ez, mondom, hogy ez a mostani műsorterv, aztán majd meglátjuk, hogy <gül> mi lesz a jövőben, és hát ha már bulvár egyébként, meg igen. Kezdjük is rögtön egy pletykával, ami egy ilyen érdekes felvetés, mégpedig az, hogy a a Game Pass esetleg beköltözhet steam is. Ami annak fényében nem olyan nagyon elborult, Pretyka, hogy a, az EA Play az már ott van. Hát, hogy igen, igen. Elborult. Ha a Steam egy ilyen nagy összefoglaló valami lesz a meg ugye az Xbox játékok is költöztek át, elég szép számmal most már Steamre, tehát Igen, igen, igen, főleg mostanában nem nem nem nem nem. ugye már a Forza, már a, ugye az új Gears, uh -huh. az már eleve úgy is jelent meg, hogy már jött Steamre is folyamatosan, igen, úgyhogy, igen, igen, igen. úgyhogy simán benne van. Meg annak idén tényleg az EA is először mindenki azt mondta, hogy ez hülyeség meg, hát ott az Origin, az, az elektronikás aztán közben az Origin-t az szépen lassan le is lőtte, vagy hát nem lelőtte, mert még mindig kell, és használják a játékok, de már abszolút nem az a a preferált platform, hova kiadja a játékokat, hanem most már minden más. Meg hát ugye például az izé, ugye a Microsoft az Xbox Game Pass-be is beletette az EA Play t tehát hogy az is már része neki, ha jól tudom, és megkapod az i játékokat igen, is. Igen, igen, igen, igen, igen. Jó, mondjuk ebből a, a... a nézőpontból meg akkor kurva nagy a káosz, hogy akkor most mit vegyél meg, hogy jól járj. Hogyha most a steam bekerül, ugye az elég nehéz így követni, ha most megveszel az EA akkor az IE játékok, de hogyha a Game Pass-t, akkor lényegében kapsz egy IE is, t is. És így... Hát jó, de az többe a... kerülne, gondolom. Hát gondolom én is. Vagy nem tudom, hogy hogy megy ez. Mert annyira nem vagyok képbe az árakkal most. Nem, meg megmondom, nézegettem itt, volt például múltkor egy olyan, hogy az IE Play-re, azt hiszem Steven keresztül, nem tudom, hogy az akció volt-e, és lejárt, vagy már nem aktuális, de 80%-kal olcsó volt az első hónap, és valami 1 euró alatt lehetett előfizetni egy hónapra, ha minden igaz. Nem tudom, én én ez nem, más is, nem tudom, hogy ezt mástok is felajánlotta, de én még ennek ellenére sem vettem ezt meg, mert, mert nem tudom, én inkább úgy vagyok vele, hogy tényleg, hogyha veszek egy játékot, akkor, akkor az legyen meg a játék, és, és ne érezzem azt, amit már korábban többször beszéltünk, hogy telik az idő, hogy mennyi időd van erre, meg mint kiderült, mert nekem ez egy fontos szempont, mert egy pénzies szemétláda vagyok, hogy a, ha így veszed meg a játékokat, akkor a Steam kártyákat nem kapod meg belőlük. A, hát mondjuk érth igen, igen, igen, persze, érthető, mert ugye így akkor konkrétan tudnál végtelenségig farmolni, tehát így csak az acsibbentei maradnak meg. Ami, ami tényleg érthető, csak egy fura dönt. Tehát Én nekem annyit az új Need for speed nem érnek, hogy most ezt így megvegyem egy hónapra, és utána meg eltűnjön minden. Úgyhogy hát inkább, igen, inkább igen. kihagytam ezt az ajánlatot. Meg a Game Pass-nél is, én, én hogyha mondjuk jön, és lesznek ilyen akciók, akkor én, én nem hiszem, hogy előfizetek rá. Én ja, is ilyen, ilyen vagyok, hogy ha érdekel egy játék, azt megveszem, vagy a Humble-ben megkapom, ha nem érdekel, is, <gül> úgyhogy nekem az a kettő ez bőven elég. Ez a kettő ez bőven elég. Most még ha, ha, el, lenne egy előfizetésem, és ott figyelne rengeteg játék, hogy, amivel játszani kéne. Akkor Így is van rengeteg, Sőt, igen. Sőt, volt olyan, hogy előfizettem a Game Pass-ra, amikor az a 300 forintért, hát ha most miért ne? tudod, Meg a, az EA hmm. play is még az elején. Jó, mondjuk onnan egy játékkal játszottam is az EA ből bár akkor még azt hiszem máshogy hívták. Origin Plus Fash, ugye tudja. Valami, valami más neve volt. De Xbox Game pass kb. előfizettem azért, hogy megvenjem a Forzát olcsóban. Hát hogy hát előtte kipróbált, meg. hát azt azért vetted, mert ugye akkor Én még nem jól. játszottál vele, és akkor utána mondtad, hogy ez milyen király játék. Ja, aztán azóta is el túl sokat, de egyébként a jó játék tudom. Ja, hát a, a, nem mi vagyunk a célközönség a igen ilyen szempontból. Tehát a jó, hát, mondjuk az egyik, hogy elég jó, jogásaim, mások, tehát hogy Igen, igen. Hú, Meg, de hát ebből a szempontból. Játékos. Jó, akkor ezzel most nem játszunk három hónapig. Igen, e ebből a szempontból régi módiak vagyunk kicsit, de például ez tökéletes lehet azoknak, akik, akik gyorsan akarnak sok játékot kipróbálni. És mm -hmm. és nem félnek attól, hogy mondjuk hogy ez is egy szolgáltatás, és nem, nem tényleg megveszi. Mert oké, hogyha úgy veszük, akkor a Steam is, meg az összes többi online vásárlás is csak egy szolgáltatás, mert hogyha lehalnak a szerverek, akkor cseszheted. De ott mondjuk nincs olyan, hogy kivesznek egy olyan játékot, amit te már megvettél, és azzal nem tudsz játszani. Igen, De hát, mert témis a képes, csak bérled. Tehát, ott ott, ott már még jobban bérled, igen. igen. mindig videóték a lényegében, játékokkal, ha veszük. Mondjuk egy nagy, nagy előnye azért van, ha megnézed, hogy mennyibe kerül, és hogy mennyibe kerülnek manapság már a, a játékok. Tehát most ja, hát megyünk ezt felé a 30 ezer forint egy játék dolog felé, amihez képest ez a Game Pass, ez kifejezetten jó deal. Hát főleg úgy, hogy rengeteg olyan a játék. A játék, játék be. Lennek, igen, meg hogy egyre több játék kerül be Premier korára, majd később visszatérünk, mert majd lesz egy olyan játék, amiről beszélni fogunk, és, és így bemegy. Mert ugye hogyha mondjuk PC-s vagy, akkor a bándelő csomagokat nem kell bemutatni senkinek szerintem, és, és hogyha, de ugye ennek az az ára, hogy várnod kell a játékokkal legalább egy-két egy évet, míg bekerül egy olyan hámbőbe, hogy, hogy már annyira olcsón veszed meg, hogy az már tényleg rablás. Ez még annál is olcsó, plusz még a premier játékokat is belerakják. Mondjuk indi játékok hamarabb bekerülnek, hogyha esetleg valakinek azok jönnek be. Mert ilyen pár hón, nekem, nekem volt, hogy nézegettem egy-két indi játékot, és de jó meg minden, és akkor itt nem tudom, két-három hónap múlva meg ott volt a hámból choice szóval. Mm. Az, az úgy előfordul. Ja, hát játékoknál előbb, igen. De mondjuk például most itt a Game Pass, most egy tökéletes példa, ugye benne van a Forza, Horizon 4, az összes minden dlc meg megkiegészítővel, most, hogyha te azt meg akarod lenni Steam-en, akkor az 100 euró. És csak az az egy játék. Igen, igen. Elég beteg árak vannak, kérem. Bár szépen. így meg, hogy nincs Game Pass Steam-en, így meg megveszik. Tehát én el nem akarom hinni, hogy a Microsoftnak nem éri meg jobban, hogyha megveszik a 100 eurós játékot, mint hogyha megveszik egy hónapban az 5 eurós csomagot, és benne van az a játék is. így <gül> is nyomják ezerrel a Game Pass-t. Ja, hát igen, a persze. A forintban is, bár mondjuk ott, hát az a webshop még mindig egy. Hát egy rakásszal. Egy -egy mondjuk mondjuk, mondjuk, nem mondjuk nem kíváncsiak, hogy steam hogy oldják meg tehát, hogy a mondjuk akkor biztos nem a Microsoftosok lesznek mögöttem, mert akkor katasztrófa lesz. Tehát semmit nem fogsz megtalálni, és majd a mobil játékokat előre rakja, mint a Microsoft Store-ban, azt azt imádom a mai napig, hogy azt sose felejtem, amikor megjelent a, a Gears of War, nem tudom, mindig része, és akkor mi mondtuk neked a csigez, hogy amúgy az már kim van egy hónapja, vagy kettő, mert rohadtul nem ajánlott a fő igen, igen, meg én nem, nem igen nézegettem a a Microsoft Store t mondjuk oda se raktak ki, tehát hogy tök mindegy. Igen, Most igen. éppen ránéztem egyébként, mert ilyenkor, amikor szígyük, akkor mindig ránézek, hogy itt, tudod, itt legyen ő is. Igen. <gül> ne az magát hát, egyedül. És... <gül> és így nézem, hogy a Forza Horizon 4 az teljes áron 33 ezer forint. Mármint mm. az Ultimate kiadás, tehát az Ultimate, amiben benne van minden. Igen, igen, igen. Akkor is 33 ezer forint. Most le van akciózva 18 18-ra és így, oké. Okay. És ez egy négy éves játék, azt tett hozzá, tehát, hogy azért hogy, hogy nem most jelent meg. Oké, hogy folyamatosan kapja a DLC-ket, tehát most is legutóbb, nem tudom, egy pár hónapja jelentnek hozzá valami autós csomag, tehát, hogy mindig jönnek hozzá tartalmak, tehát próbálják frissen tartani, de azért ez még így is durva, hogy egy négy éves játék ennyibe kerül. Jaj, ja, mondjuk az azt külön különfizetős, hogyha nem olyan na, valami orsmi csomag jött ki hozzá, ami nincs benne az altimate -be talán. Mi az lehet, de az ATM-be, úgy nagyjából, tehát a nagyobb DLC-k azok benne vannak, meg azt hiszem egy-két kisebb DLC is. Tehát azt hiszem valami egy vagy kettő vagy három csomag nincs benne, talán, mint a múltkor beszéltük is volna, hogy ott néztük Steam-el, hogy mik vannak hát, benne. Tehát az ilyen tartal, nagyobb tartalmi DLC-k azok benne vannak. Igen, igen. Már nem tudom, hogy jövőbe terveznek -e még hozzá kiadni, vagy ez már itt akkor ez egy komplett ennyi volt. Tehát, ha még nem jön, új már... fordulni nyomják szerintem. Elvileg már jön a következő, vagy csak készül. De hát most a még úgyis is először, először még csak a sima Forza jön, nem? Mert most nem annak kell jönnie? sima Forza, nem most a Horizon. Majd... Most meg a Horizon? Nem ja. Én nem tudom, hogy a Horizon készül. De nem tudom. Jó, hát amíg az nem jön ki, addig ez biztos nyomni fog De, Bár mondjuk a négy az szerintem még most is rohadt népszerű. Igen, igen. Sőt, Főle hát nem csak a négy, hanem a három, a kettő, meg az egy is konzolokon. Tehát még most ja, is rohadt sokkal játszunk előtték, vele. Én úgy tudom. Tehát ezt, volt ja, egy olyan időszak, hogy, hogy olcsó ér és most már nem lehet megvenni, mert elvileg talán a licenszer zenéknek a licenszer az lejárt benne. Ja, ja és akkor nem hosszabbították, meg inkább a játékot. Aha. Mondjuk ez sok manyant elárul akkor róluk, na mindegy. Jó fejek, hogy... Aha, igazi jó arcok, csávok. De azt hiszem hát hát az egyen a kettőnek, mint hogyha még lennének szerverei. Bár ezt, ezt nem tudom, hogy hogyha múltkor láttam volna a videót valami élőadásban, hogy, hogy az De Lehet, hogy szerverei vannak a, a háromnak, csak már nem lehet megvenni. Ja, ja, ja, ja, ja, persze, ja hülye vagyok. Ja, jó, oké. Okay. Nem tudom, hogy hogy, hogy szólt ez az liszen Lehet, hogy tényleg az volt benne, hogy akkor nem lehet tovább árusítani, és akik meg megveték, azoknak meg megvan, és akkor ők, mm. ők törüljenek. Mert akkor abban benne volt, tudod? Mm -hmm. Bár nem tudom, hogy nem lett volna egy olyan megállapodás, hogy meghosszabbítják, és egy olyan áron, ami mindenkinek jó. tehát, hát, nem a... mindegy, én. Hát lehet, ez ilyen furán. Én, én nem, értek, nem értek az Excel táblákhoz, amikből ők dolgoznak. De, de nézd meg, hogy kiadó és kiadó meg, meg fejlesztő, meg fejlesztő között is mekkora különbség van. Annak idején a GTA négynek lejártak a zene licenzei, azokat meghosszabbították, raktak bele új rádióadókat, kigyomlálták belőle a, a Games for Windows Live-ot, és kiadták Steam-en. Önkezni meg belőle zenéket. Volt, az igen, szemben. és azok helyére rakott, raktak be egy-két új rádióadót. Ja, ja. ja, Mondjuk azt hiszem a multia -ja nem működött, mert azt, azt kiszedik belőle ezt, az online, de simán lehet vele játszani. Ja, igen, a négynek. Emlékszem, én a négyet azért vettem meg, hogy hú, végre egy GT, amivel lehet hivatalosan multizni, és hát... Hát az a multia nem volt nem egy működés. nagy eresztés. Hát nem is működött igazán, meg playerek so voltak, tehát így... Igaz, hogy én már később vettem meg, tehát valószínűleg akkor már teljesen kihalt az egész, de. Ja, meg jó mondjuk, amíg nem jött a gta 5 addig nem tudtuk, hogy hogyan is lehet csinálni egy GTA online-t, mert, mert a GTA 4 is nagy duranás volt ebből a szempontból, csak így visszagondolva nekem, az mindig úgy maradt meg, hogy ez egy sima ökörködős teamdittmatch volt az egész, és akkor ott tudtál menni másokkal is, de hogy sok minden nem változott, mert annyi, hogy lövöldöztétek egymást az utcán. É, hát a GTA online az egy egészen más szint. A ja, hát az igen, igen sokkal, sokkal komolyabban össze van az, az nagyon durván kitalálták. Ja, és úgy látszik, hogy működik nekik, mert azóta se akarnak új játékot csinálni. <hýz> <gül> Baszta adják ki mindenhova. <gül> jó, azért, egy Red Dead Redemption-t azért összeférceltek. Mondjuk így. Ja, jó, de hát az a... Ja. Meg mondjuk abba is raktak egy olyan online részt, tehát és abba is tök, tök jól működik, úgyhogy ezt nagyon jó. kitalálták. A Rockstar ritkán csinál játékot, de azért azok szoktak, szoktak menni. Igen. Mondjuk nekem az új Max azok nagyon nem jöttek be. Így hangulati szinten. Mi, neked nem, nem tetszett nem a Max Payne 3? Nem. Én bevallom. Nem. A játékmenet szempontjából nem volt vele sok gond. Jó, az elején voltak bugok, mert én megvettem meg éskor. És azt sose fogom elfelejteni, azt a gyönyörű grafikai gricset, vagy én nem tudom, hogy hogy gondolták ezt, hogy akkor rálőttél valakire, akkor a vér az ott így, mint egy ilyen virág így kijött, és így ott maradt. Tehát <gül> konkrétan látod, amikor így lassan összeesik, hogy így, mint a virágok nőttek volna ki a karjából, ha és így ott ilyen, azért, ott maradt egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen kitüremkedés, vagy a fasom Ugye, látod, hogy elesik, és a kifröccsenő vér, az gyakorlatilag, mintha azonnal megalvadt volna az emberen. <gül> Azokat így az, azóta sem fogok fel. Az a baj. Hát, hogy... Ez tesztelték, hogy vagy. Hogy... Tehát így oké, okay, jól néz ki, hogy így rálősz valakire, és így de hogy ha egyből ott marad, vagy így, nem tudom, az így nagyon furán néz ki. Az a baj, hogy, hogy én, én már lassan ott tartok, hogy kezdem visszasírni ezeket az időket, amikor csak ilyen, ilyen bagok voltak megílenéskor, meg, meg a játékokban, mert most, ami, amit mostanában leművelnek, az valami katasztrófa. Sajnos. Uh -huh. Mondjuk a játékmenetet tényleg a Max 3 nak nem volt olyan rossz, de attól állandóan voltam bukva, hogy a, a töltő Képernyő jelenet az abból állt, hogy a csávó így en alkoholmámorba tényfereg egy szobába. Hát mert alkohol ivott. Hát akkor hogy tényferegje, Én, én értem, Én értem, de tehát nekem a Max Payne egy volt talán, talán a legjobb a kettőre, nem, tehát az sem volt rossz, de aranyra nem emlékszem. És ott, ott nem az volt, hogy ó, jó, oké, ott is kell kellett gyűjteni hmm. meg, tehát ott gyógyszereken élt, ha úgy veszük a csávó. De itt konkrétan a csóka csak egy alkoholista aki két tévfergés között lövöldöz. De az, egy, az egybe is volt. csak lehet, hogy ott annyira nem jött át, vagy annyira nem volt ennyire erősen az arcobatóra, mert ugye ott nem voltak átvezetők, ott ilyen képregényes átvezetők voltak, és ott, hogyha megiszik egy-egy viszkit, akkor annyira nem, nem látod. Igen, meg ott az olyan dárkos volt, tudod. Itt meg jött ez a napfényes, nem tudom, Igen, ja, hát ez a, ha a vagy brazil, napfény. vagy valami ilyesmi, aha. Igen, ja. és így itt valahogy oké, hogy még mindig az volt a, a csávónak a tragédiája, hogy, hogy megölték a családját, de hogy így itt csak egy alkoholista volt a tengerparton, tehát hogy nekem így nekem annyira nem jött már rá De történet. akkor neked az a rész tetszett, a, amikor volt ez a visszaemlékezés, amikor New Yorkban volt megint. Volt a van, a egy kétfeje. Igen igen, igen, igen, igen. Az. Talán az volt a legjobb részejáték. Ott kicsit hozta vissza azt a hangulatot. Nem amikor, tudom, én, én, igen, én nekem mégis a három kedvencem, nekem. Amikor, amikor le kellett lépnie, mert ott csináltam egy baljét, igen, igen, ott, igen, ott meg, hogy, hogy miért kellett eltűnnie onnan. Igen, igen, igen. Mondjuk az, azra nagyon jó rész volt, azzal a régi ruhával, a régi helyszínek, meg, meg minden az, az a jó pofa volt. A hangulat igen. Mondjuk én, én szeretem az van. egyet és kettőt is, de nekem, nekem valamire három, három az, az, az nagyon megmaradt bennem. Az, az nagyon jól össze volt rakva. Meg hát az látszott, hogy már rockstar minőség, tehát hogy az animációk, a vetődések, hogyha neki nekivetődsz a falnak, akkor reagál rá a karakter, nem csak úgy vagy, mint a régiekben, a meg, meg tényleg, hogyha valakit kézzel lősz, akkor hátra esik a keze, hogyha a lából lövöd, uh -huh. meg akkor így összecsuklik, én imádom az ilyen részleteket a játékokban. A technikailag nem volt rossz játék, mondom nekem, csak a hangulat uh -huh. volt teljesen Max Nekem van egy erős gyanúm, hogy ez nem is Max indult, Szerintem sem, Aztán Azt mondták, hogy hát figyelj, Max Payne már rég volt, tegyük bele, kap egy új inget. <gül> és akkor ott ezért megcsinálták egy tűzoltásnak azt az egy mission amikor amikor egy kicsit a módba, és akkor ott is rohangál, hogy akkor össze legyen kapcsolva a kettő, de hogy amúgy, amúgy semmi köze nem volt. Ja, lehet, szintén. hogy ez benne van, hogy ez nem ennek indult. De én mondjuk örültem, hogy végül így lett, mert mondom, nekem nekem bejött jó játék volt. Kicsit, ahogy a GTA spin -off. Hát azért Tom messze jel. van GTA-tól. Jó, hát nem azt mondom, hogy ilyen mély volt, meg minden, csak ilyen hangulatban inkább hozzá közelebb szerintem. De ezt, ezt esküszöm Manhunt játéknak előbb el tudom képzelni, mint, <gül> <Manhunt gül> mint, mint, mint GTA-nak. <gül> az egy másik szempontból nem passzol ide, tehát az, a, az, az még brutálisabb. Ez, De az, az, az is, is milyen jó játékok, a... játékok voltak régen, azokat is szerettem. Fú, én játszottam egy keveset, de mély nyomat, nem hagyott. És mindenkinek a brutalitás maradt meg ez meg az hogy ez egy ilyen lopakodós taktikai játék volt. Igen, mert már majd olyan, mint hogy a játszottál volna. Mindenki mögé kell lopakodni, és úgy a Igen, brutálisan. Igen. Az volt a legjobb taktik. Ez Na van. most nem akarok úgy átkötni, hogy még kiket kell brutálisan nagyon verni, mert az nem <hállás> szép dolog. Köszönjük úgy, kösünk. úgy át, hogy beszéltünk most régi játékokról, akkor most jöjönek újak J jó, oké. Okay, ez egy, ég, ez egy jó, jó átkötés, nem? Ez egy nagyon jó átkötés, igen. Most éjjel van ah. kétszer, és talán megtalálj össze egyszer, és akkor így így. Ah, ahogy megoldjuk. De ha akarsz pihenni a kettő között, akkor betetem a műveléjjelvők. Nekem. Végül is ez, ez nem kettő lesz, csak egy, hogyha úgy veszünk, ja, mert a Balán Vandervöldről nem tudok sok jót elmondani, őt konkrétan jót, szinte semmit. Mert. Balán Vandervöldről hm, érdekesen Erről sokáig nem is hallottam, aztán kiderült, hogy a, a Sonic játékok atyai én vannak, én igen, vannak mögötte, és, és hogy az egész koncepció nekem nagyon tetszett, mert kicsit olyan volt, mint, a, mint az új Mario Odyssey, ugye a, a sapkával Amivel tudsz játszani, és akkor sapkát ráteszed a t re és akkor a T-rexet irányítod, ráteszed az ágyújóra, és akkor ágyújóként uh -huh. mész, és akkor így oldasz meg fejtörőket, tudod. És ez meg konkrétan arra épül, itt annyi, hogy ilyen színházban vagy, és ilyen jelmezeket kell szerezned, és mindig jelmeznek más képessége van, és ez szerintem egy tök jó ötlet. Hogy, hogy van mondjuk olyan jelmez, amiben nagyobbat ugrasz, valamelyikben mondjuk ki tudod bontani a falakat, és akkor ezeket kell váltogatnod folyamatosan, és akkor így kell megoldanod mindenféle feladvány. Na, ez koncepció szintjén rohadt jó a játékban, viszont amit lehetett elrontottak. Tehát egy az, hogy nincsenek feladványok normálisan erre építve, mert egyszerre csak három ruha lehet nálad aktív, illetve azok is fogyóeszközök, tehát hogyha valamelyikből kifogysz, akkor vissza kell menned korábbi pályákra farmolni belőlük, ami szerintem egy nem számarraság. Mi ez elkopi. Elkopik a ruha, egyszer használatos? Szóval? Nem, az a lényeg, hogy van nálad ruha, és hogyha használod és megsebeznek, akkor az a ruha, amit éppen használtál, az eltűnik. És hogyha van még a raktárodban mondjuk belőle öt darab, mert végtelenség számba farmolhatod Jó, őket, ak akkor oké, de hogyha nincs, akkor vissza kell menned egy korábbi pályára, amin volt az a ruha, és meg kell szerezned újra, meg újra. És például ezért úgy van megoldva a boss harcoknál, hogy bizonyos ruhák kellenek a boszhoz, hogy megöld őket, de a a magában a boss területben mindig vannak ilyen ruhák, amiket fel tudsz venni, tehát abból nem fogysz ki. Viszont játék uh -huh. közben nincs ilyen. És ez szerintem egy rohadt nagy marhasság. A másik idegesítő, hogy a ruhákat, amikor átváltod, akkor van egy ilyen egy-két másodperces animáció, ami egy megakaszt, kettő megakadályozza, hogy a ruhákat össze tud fűzni. Mert én azt hittem, naivan, mint egy hülye, hogy majd lesznek benne olyan feladványok, hogy mondjuk, mondjuk ugrásnál el kell rugaszkodnod egy ruhában, és akkor már mondjuk a levegőben váltanod kell egy másik ruhára, és azzal meg mondjuk tovább tudsz lengeni, és akkor átváltasz megint egy ruhára, arra meg mondjuk falon, a falon. Jó, azért, hozzuk, ez hogy... elég tűnik ahhoz, hogy. Jó, nem, nem azt mondom, nem mondom, mondom, hogy így juss tovább, be. meg főleg ez egy gyerekjáték, tehát, hogy nem is olyan nehéz a kihívás. Tehát nem azt mondom, hogy ez nem a továbbjutás, de ilyen extrákat így meg lehetne oldani, felvenni, és roadtul nem. Tehát ez nem így működik, mert ilyen nincs. Ez az egyik, a másik meg, hogy az irányítás. Én még ilyet nem is láttam. Tehát konkrétan van két gombod, kontrollára játszottam, két gombod van, amivel váltogatod a ruhákat jobbra-balra. Van-e az analókkar, amivel ugye az irányt nyomatod, és az összes többi gomb a ruhádnak a képessége. Tehát, hogy nincs az, hogy melyik gombot kell megnyomod, A, B, Y, X, vagy, vagy, a, vagy a, a bámperek, meg a mindenféle. Megnyomod az összeset, ugyanazt csinálja. És ami ah. még idegesítőbb, hogy az ugrás, az nem alap. Tehát vannak olyan ruhák, amik ugrás képességet adnak, de hogyha neked harcolnod kell, akkor át kell váltanod egy másik ruhára, aki viszont nem tud ugrani. Tehát az, az egy cent is izé paló nem tud felmenni, mert akkor vissza kell váltanod egy ugrás ruhára, abban viszont harcolni nem tudsz. Tehát most azt képzede hogy van egy terület, ahol hárman rád mennek, hogy megöljenek, közben ugranod is kellene, mert mondjuk be tudsz szorulni a sarokba, és ezt nem tud egy ruhából, közben megsebeznek, a ruhád elveszik, akkor gyűjtheted újra, és ez így megy körökös, vagy örökös körforgásban, Tehát egyszerűen olyan, olyan, mintha olyan emberek készítették volna, akik még nem játszottak játékkal. Nekem sokszor olyan érzésem volt. És amúgy hiába tök jó a sztori, meg nagyon szépek az átvezetők, szerintem még a grafik sem olyan vészes, hogyha az egész játékmenet nem, nem működik egyszerűen. Tehát, hogy, hogyha ha valaki ilyen kaland feladványos, ugrabugra játékot akar venni, az miért venné meg ezt 60 euróért, hogyha fele annyiért vannak jobbak. A piacon. Tehát én nem is értem, hogy ez ki gondolt, hogy ez kiadja ráadásul az a legdurvább, hogy a megjelenés előtt egy hónappal kiadtak egy debót. És a, a demóban volt három pálya, meg egy-két ilyen ruha, és ott az alapmechanikák már ott voltak. Tehát ott már látszott az, hogy ez így, ezt így kell majd kezelni, így fog működni minden. És már ott írták sokan, hogy ez, át, ez nem biztos, hogy jó, hogy ezt így adják ki, ez nem biztos, hogy jó lett, Meg ott irogatták a fejlesztőknek, hogy ezt kellene változtatni, meg azt kellene változtatni, mert ez nem működik, meg az nem működik. Meg mondták, hogy jó, jó, megoldják. Hát nem oldottak meg semmit, úgyhogy ugyanúgy nem működik sajnos. Úgyhogy abszolút nem tudom senkinek. És tényleg kisgyerekek számára, lett ez kitalálva, de hiába könnyű a kezelése, mert konkrétan egy gombot kell nyomkodni, és tök mindegy, hogy melyik gombot nyomod. Tehát én még mondom, ilyet nem láttam. Hát a másik, basszus azt el is felejtettem. A menüben szintén egy gomb működik. Tehát az összes gombot megnyomod, mindig az éppen aktuális kiválasztott dolgot leokézod. Tehát, hogyha bemész az options-be, és mondjuk be akarsz menni, akkor tök mindegy, hogy melyik gombot nyomod meg, be fogsz menni. Pontosan emiatt a piros B, vagy a piros kör, az nem a vissza, az nem a vissza? Igen. hanem a leokézás. Ugyanúgy. És konkrétan az elején bementem a beállításokba a grafikához, meg az ilyenekhez, valami öt percig tartott, mire visszakeveredtem, mert mindig reflexből nyomtam azt a rohadt B-t, és az Istennek okay. nem vitt vissza. Ingen. De hogy ilyeneket miért nem tudnak megcsinálni? Tehát ez ez, ez nem, olyan, nem a spanyol viasz, amit mindig, vagy nem tudom. Nem kell fel feltalálniuk, nem. Ez így működik, hogy a B az a vissza. Igen. Köszönöm. Igen. Vagy legalább a menübe így oldanák meg, hogy tényleg bármelyik másik gomb legyen az, és akkor a B meg a vissza, de nem, nem az. Meg amúgy billentyűzeten is azt hiszem a, a shift elmész vissza. Tehát, hogy logika az hol? Na mindegy. Úgyhogy ezt abszolút igen. nem ajánlom senkinek. Tényleg. Meg főleg 60 euróért ezt. Ránézést a jobb játéknek. Igen. Tényleg. Ez a szomorú. egy Becsapós. Nem, nem tűnik nehéznek. Tehát itt az ugrások is, ahogy nézem, így igen, igen, igen. Ez a ruhagyűjtés is egy érdekes. mikor ahogy néztem, hogy ha sokáig feszölsz egy területen, ahol ott egy ruha, akkor az újra spórol. Igen, tehát igen. Konkrétan úgy tudod farmolni a, a ruhákat, hogy ott vagy. Mászkálsz kicsit, nézelődsz, keresgélszitkos dolgot, és ahol a ruhát megtaláltad, ott lesz még egyszer. Csak hát mondjuk nem biztos, hogy tehát egy ilyen játékban nem biztos, hogy akarsz te ruhát farmolni. Tehát szerintem sokkal jobban működött volna az egész rendszer, hogyha kapásból nem hármat kapsz meg, amit tudsz használni, hanem minden pályán eléred az összeset, és nem eszköz, hanem képesség. De hát jó, ki vagyok én. Nem akarsz, nem akarsz így farmolni. Tehát, nem, nem, nem. Így is csak annyi az egész, hogy ilyen isfaszakat gyűjtesz, meg nagyon könnyű ellenfeleket megőlsz. Tehát nem egy, nem egy nagy valami ahhoz, hogy úristen, ezt most egész nap ezen a pályán akarom csinálni. És, <gül> és, és újra, és újra, és, újra. <gül> és igen. újra, és újra, és újra, körbe rohanni ugyanazon a pályán, és felugrani, nem tudom. És a kedvencem ez az, ilyen... hogyha, hogyha felveszel egy ruhát, akkor a, a, az előzőek közül kivesz egyet, a legutolsót, ami be van állítva. És hogyha te úgy nyitottál egy pályát, hogy be van állítva három ruha, mert tudod, hogy ott az, mert amúgy tényleg hát így már ugye eleve gondolkodnod kell azon, hogy milyen ruhával indulsz neki, hogy milyen kihívások lesznek a pályán, és hogy te hogy akarsz megszerezni az elrejtett cuccokat. És ahhoz, hogy te ezeket tud változtatni, és elérd a gardróbodat végül is, akkor a különböző checkpointokhoz kell visszafutni. De most képzeld el azt, hogy van egy pálya, ami mondjuk három checkpointra van felbontva, és a pálya legvégén, az utolsó checkpointtól kb. két percre rájössz, hogy hoppá, ott van egy ilyen extra szobor, amit csak úgy tudsz összegyűjteni, ami kell a továbbjutáshoz, vagy achievementhez, vagy teljesen mindegy, hogy neked egy másik ruha kell, Úgyhogy futhatsz vissza két perccel korábbra uh -huh. a checkpointhoz, ott kiválaszod azt a ruhát, majd visszamész ugyanoda, mondjuk szerencsére az ellenfelek nem nagyon termődnek vissza, és, és akkor már megszerzed. Tehát, hogy nah, ezt, ezt, ezt, ezt nem így kellett volna megcsinálni. Ilyen időhúzós szusz, Igen, tűnik. igen, igen nagyon... sajnos meg tényleg körülményes, az irányítás is olyan, olyan fura, az animáció, hát a futás animáció az valami katasztrófa, de az ugrás se sokkal jobb. És akkor tényleg, hogy, és a legpoéna meg, hogy van egy-két olyan ruha, ami speciális helyen van, tehát nem fogod oda vinni a sztori meg a pálya alapból, viszont hogyha azt megszerzed, akkor onnantól kezdve azt a ruhát fogod használni, mert abba ugrasz nagyot, plusz még, level, még repülni is tudsz benne egyszerre, tehát ez egy ultimate Aha. ruha. Viszont azt nagyon nehéz elérni, és utána nagyon nehéz farmolni, mert ugye mindig ugyanoda kell visszamászkálnod, szóval. Aha. csak egy lehet? Egy-két helyen hogy van minden, az egész játékban. Igen. Minden, minden ruha így megy, hogy egy helyen lehet összeszedni. Nem, nem, valamelyiknek több helye is van. De hát nyilván ugye, ahol először megkapod a ruhát, ott a legkönnyebb elérni, mert ott általában eléd rakja, és akkor betanítja ugye, hogy ezzel meg ezzel a ruhával ha. ezt lehet csinálni. Nem tudig ez a ruhását ötlet nem lenne rossz. Igen. igen. Mondom nekem tisztelyen marik ruhában. Jól lehet szedni. Most elkezdtem nézni egy ilyen gameplayt, 12 percem megy, és aztán az elejétől kezdte, és már megvan neki. Majdnem az összes ruha, csak kettő hiányzik. Az, úgy az azt, hogy az nehezen. Vagy azt nem tudom, hogy hogy a mera... Jó, lehet, hogy én, én olyan én, én három darab van. Vannak én aranyszínű fasságok, amiket. Igen. Uh, az, nem az, az nem az összes ruha. úgy hogy nem mi kettő hiányzik. Nem, az a szobor. Én nem az a pályán de Igen, igen, ja. az a szobor, és hogyha azokból összegyűjtesz egy megadott ja. számot, akkor mehetsz a következő pályára. Akkor akkor félre beszélek A ruhák azok ilyen kis lakattal lezárt. Ja, mert hát ugye a ruhákat csak úgy fölveszed, hanem ahhoz még kulcs kell, és a kulcsot fölveszed, és azzal nyitott ki, tehát hogy nyilván ne van zárva az összes ruha, hogy még könnyebb legyen. Tök logikus. Így van. Egy ruha, legyen már zárva rendesen. Na, hát hogyha senkinek nem ajánlom. Egyik. Hát. pedig jó, a játéknak tűnik, de tényleg így játékmenetileg. Meg ja, igen, azt akartam mondani, hogy lehet, hogy ez már így ilyen, ilyen, ilyen rávezetés a Luther shooterekre vagy valami hasonló <gül> zsánerre. Egyébként ez a játék nem, tehát hogy így menjél, farmoljál, és itt a farmolás csak annyit jelent, hogy vetsz fel azt a ruhát többször. Igen, lehet, le vissza lehet. kell menni, csináld meg, ugorjál, megint föl, úgy, nagyon ügyes vagy, és megint felveszed a ruhát is. Lehet, hogy kell. akkor így akar behozni az ilyen négy-öt éveseket a műfajba. erre nem is lehet. gondoltam. Vagy valami nagyon farmolós műfajban. Igen. igen. Mobiljátékok, játékok például, tudod. Tehát így ki van ezt találva. Igen, az a baj, hogy ez egy cuki játék, de valójában ez egy horror játék, csak, csak nem vannak. <gül> <gül> ebben van ebben a jó Igen. Pidábbis igen. Valami, valami, kis, valami kis minion, valami összeszedi helyett a kristályokat. Igen, igen, igen, igen. Vagy megeszi, vagy nem tudom, hogy elszapogatja inkább. Úgy ja, azoknak adod, azok ilyen kis szuki állatkák, és akkor azokkal hát. meg tudsz ilyen, azokat gyűjtögeted, meg segíteve is légy. a pályán, és a pályák között meg van egy ilyen központi hub, ott meg tudsz nekik ilyen tornyot építeni, amivel le tudnak csúszni, meg ilyen hülyeségek. Tehát ilyen cuki, nem mondom, tök cuki, csak közben agyvérzés kapsz. Ami annyira nem jó. <síns> az, az egyik nagyon megnőtt, és egy tojást és Ma gondolom ki, kell, egy olyan. Egy, igen, igen. És az majd megint meg tud nőni, és akkor ezt így tudod csinálni végtelenségig. Ez. ez fantasztikus. És megy a mezőre, és a túrál, és minden. Na de jó, de hogyha már lúter-súter bevezetés, akkor, akkor mehetünk is de tovább ezen a vonalon, igen. Tökéletes. Ma, ma nagyon éled ezt, ezt az átvezetős hát. dolgot. Fú, én, én átvezető bajnok vagyok ma. Megtötő <laughs> Meg vissza is utalnék a Max Payne-es meg rossz start <gül> dologra, gondolatra, mert az Outriders a következő játék, ami, amiről, amiről most egy kicsit beszélni fogok. Ami amúgy, e, tehát ezt most leszeretném szögezni, ez egy rohátyó játék. És én játszottam már Luther Shooterrel, nem az összessel, nyilván, mert a Division meg az ilyenek kimarad, például például Destiny 2-vel az, az a nagyon sokat játszottam, és, és nekem az is tetszett, de valahogy ez a játék... Van, nagyon sokat azt, <gül> én csak így így <köhö> játszottam nagyon sokat, egy, egy csit játszogattam. Hát volt benne 120 órám, ne idegesíts. Hát az már sok, nem? én megnézem, hogy nekem Steam-en. Jó, jó, most itt jó, nem e-pénis e növegetés megnézegetés van. <gül> csak, csak, csak a, csak a Steam-en van 192 órám a Destiny 2-ből, és akkor állják hozzá, ja, hogy a az évekig a másik bizáros kézsbe játnék. Azt már nem tudom megnézni, hogy hány órán van, de szerintem több mint. Tenni. Jó, oké, okay, akkor te többet játszottál. Tehát akkor kettő között, te vagy a szakértő, de, de hogy azért láttam, meg kipróbáltam egy-kettőt. És megmondom okay. őszintén, nekem az Outriders, ez nagyon tetszett már az előzetesek alapján. Ebből is van demo amúgy ki lehet próbálni bárki számára, akit érdekel egy kicsit, mert én nekem az, azt tetszett meg benne nagyon, eleve, hogy a People Can Fly fejlesztőket amúgy én szeretem, mm -hmm. tehát ők jó játékokat csinálnak, És ö, ugye ez egy olyan rendszerű harcjáték, lövöldözés, hogy közben a fedezékeket nem érdemes használnod. Tehát, hogy, hogy én kicsit azt éreztem, hogy a fedezékek inkább az ellenfeleknek vannak odarakva, meg ezt azt hiszem, te mondtad még a Facebook beszélgetésünkben, hogy valójában az ellenfélek van odarakva, és az egész játéknak az alapmechanikája az, hogy te úgy tudsz gyógyulni, négy kaszt van a játékban, mindegyik máshogy gyógyul, de általában a gyógyuláshoz mindig sebezned, vagy ölnöd kell. És akkor az már külön... Máshogy működik egyes kasztoknál. Tehát például van az ilyen pyromancer, ilyen tűzvarásról, aki úgy kapja, hogy, hogy tűzzel osztja ki a sebzést, akkor van a tank, aki azért kapja a HP-t, hogyha egy bizonyos területen belül, tehát közelharcban ölsz, ugyanígy a, az ilyen hátba is így van, van a sniper, aki meg egyszerűen csak lőni kell az ellenfelet, és kapja a HP-t. És pont emiatt nem csinálhatod meg azt, hogy bebújsz egy fedezék mögé, és onnan szedelő mert egyrészt az ellenfelek az rohadt sokan vannak. És az emberek azok igyekeznek is taktikázni, tehát gránátot dobnak rá, próbálnak körbekeríteni, körbekeríteni, fedezékről fedezékre mozognak, a szörnyeknél ez már nincsen ott inkább. Tényleg az, hogy rohadt sokan vannak, és futnak rád, mint az ökör. Úgyhogy ha ja. szemét igen minél nehezebb rá állítod, annál több a HP-juk, ez, ny ez nyilván ez így működik, mint az összes többi lutású na De, de tényleg ez, ez, hogy a játék arra ösztönöz, hogy belecsapódj a közepébe, használd az kijeidet mert mindegyik mindegyik karakternek más skilljei vannak, amik általában HP-t is töltenek, és a cooldown a skilleken nagyon kicsi. És pont emiatt folyamatosan tudod nyomkodni őket ilyen 10-20 másodperces megszakítással, és olyan darákat lehet lenyomni, hogy az elképesztő. És bemész egy területre, és már nem azt nézed, hogy hogy melyik fedezék mögé tudsz bebújni, mint a Gears Forban, és akkor onnan ősz mondjuk, onnan a bal oldali fedezék mögül 10 percig fog harcolni, és akkor átmegyek a jobb oldaliba, onnan mondjuk egy 20 percig, hanem azt nézed, hogy hogy tudsz az ellenfére... Mondjuk zelentelet... a fejlő fejlő Így van, így van. Ja, hogy ho hogy hol van tudod... Sogára hat erős, tehát... Egy itt is a erős amúgy, csak... kínálni, körbe, shotgun, no. <gül> a mód. Csak csinálni hogy romángászt körbe sodrgálna. Az a baj, hogy itt, hogy itt is rohat erős, vagy hát az jó, hogy itt is erős, csak az a baj, hogy rohat kevésbé a töltény. És így már folyamat, azt nézze belépsz egy arénába, és akkor ott te elfutsz balra, közel kerülsz azokhoz az ellenfelekhez, akik kijönnek azon az ajtón, azokat közel közelhazba, majd mögéjük kerülsz a másiknak, közben elnyomod ezt a skill azt a skillt, Tehát már itt komolyabb taktika van, mint mondjuk a. kis úgy éreztem, mint amikor a Destiny 2-ben úgy kellett játszani, hogy voltak ilyen feladatok. A, tehát nem csak lövöldöztél, hanem valamit kellett is csinálni, és összehangolt támadás kellett, és, és itt is valahogy ezt érzem, hogy, hogy, hogy itt tényleg meg kell komponálni az összeset. és az egész olyan, mintha mint táncolnál, tehát bemész, és akkor már előre megtervezed a lépéseidet, és nem az van, hogy tényleg, hogyha lőnek, akkor elbújsz egy fedezék mögé, mert semmit nem fog tölteni a hp -t. Jó, nyilván vannak olyan skillek, meg olyan fegyverek, amik amikre olyan modokat rá tudsz tenni, hogy mondjuk sebzésnél tölcsön, vagy mondjuk, hogyha elhasználsz egy skillt, akkor tölcsön. Meg eleve ezek a modok, meg a craftolás, az szerintem a játéknak az egyik alapja. Olyan bildeket lehet csinálni, és direkt a fejlesztők mondták, hogy ők nem fogják kiszedni a bágos bildeket, mert az a játéknak a lényege, hogy megtaláld a, a, a legvadabb hülyeségeket. Tehát, hogy Aha. például tudsz olyan skill összeállítást rakni, hogy ha például ölsz akkor ő, visszatölti a tárban lévő golyókat, mondjuk. És akkor nem kell újra töltened. Ha ezt kombinálod azzal a skill hogy a tárban lévő golyókat felerősített tűsebbzéssel, és folyamatosan ölsz, miközben ezt használod, akkor nem fog kifogyni a töltényed, és nem egy tüzes golyód lesz, hanem végtelen, amíg ölsz. És ezt mondták a fejlesztők, hogy igen, tudják, hát ez, ez végülis most bágnak minősülhet, ha úgy vesszük, mert kiátsszuk a rendszert, mert még durvább példákat csináltunk, de ők pont ezért találták ki ezt az egészet, és ezért olcsó a modulás. Tehát, tehát mondom, nem farmoz nyersanyagot, és úgy tudsz erősíteni a karaktereden, meg a fegyvereken meg a páncélodon, és a modokat is sem perc ki tudod cserélni. Pont ezért, hogy folyamatosan tudják kísérletezni, és ezért nem is éri meg például felvenni azokat a cuccokat, amik kiesnek, vagy hát felveheted persze, csak utána, amint visszamész a városba, érdemes kicserélni a modokat, hogy még durvább legyen, és akkor vannak a skillekre ható modok, tehát van, hogy egy képességednek a, a a lefolyását teljesen meg tudod változtatni, a kuldányát mellett tudod csökkenteni, több HP-t tudsz nyerni magadnak a skill-lel, meg ilyenek, és pont erről szól az egész játék a kísérletezésről, és ezt rohadt jól eltalálták, és mondom, ez szerintem rohadt jól működik benne. Az már más kérdés, hogy és sajnos van egy-két bug is a játékban, még mindig, tehát meg a legnagyobb probléma, amit ami mellett nem lehet elmenni, sajnos azok a szerver problémák, hogyha te Egyedül is játszol, akkor is egy online szerver akarsz rámenni, ami megjelni, és akkor borzalmasan nem működött. Tehát én konkrétan sokáig nem tudtam, hogy hogy fog erről tesztet írni, mert az első három-négy napban, este héttől hajnali kettőig nem lehetett játszani. És a fejlesztők mondták, hogy igen tudják a problémát, igyekeznek rajta orvosolni, és tényleg látszott, hogy már egyre jobb és jobb lesz a helyzet folyamatosan, de mindig ez volt, hogy nem lehetett fölmenni. Ami még rosszabb, hogyha sikerült fölmenni, és te játszottál, és meccs közben kivágott, akkor oké, hogy a küldetések azok ilyen 10-15-20 perces kis szösszenetek, de ha kivágott, akkor mindent buktál, amit addig összeszereztél a checkpoint óta. És konkrétan Úgy én az, az elég, egy... elég idegesítő, hogy Hát igen, én nem felejtem el, az első küldetést én 8-szor csináltam meg. Mert folyamat én mindig kivágott, értem, mire... A... ezzel valamit, tehát hogy Nem, lenni, nem mert... ezt És ezek tök gázok és nagyon sokszor a... A, a megítélése is a játéknak rossz lett, pont ezek miatt, mert tényleg játszatotlan volt, ha, ha szigorúan nézzük, mert, mert ha valamikor tényleg úgy döntött, főleg hogyha egy bosznál, amik mondjuk rohadt kemények, tehát mondjuk attól függ, hogy hovatolod a nehézséget, mert ez is tök jó ki van találva, hogy miközben az ellenfeleket fejlődsz, de nem csak sima XP-t kapsz, a karakterednek, hanem ilyen Word xp t is, ami 15-ös szintig tudod skálázni a nehézséget, és így folyamatosan lépsz előre, egyre nehezednek az ellenfelek, de ugye egyre te is jobbat kapsz, egyre jobb cucokat kapsz, viszont ezt bármikor visszaveheted. Tehát, hogyha úgy érzed, hogy mondjuk most golyófogók az ellenfelek, és az volt egy óráig ott állsz az arcába, és nem történik semmi, akkor lejjebb veszed úgy könnyebb lesz, és akkor majd később egy komolyabb már visszamész, és akkor már tudsz sevezni turvákat. Oh, igen. Tehát, hogy ezt meg ez lehet oldani. Ez. Ez a halálom, hogy nagyjából ugyanazt csinálod, amit ja, a hát játék igen. elején. Csak kicsit több ammúlt kell beléjüklőni, ott egy vörté remelkedik, a fegyvereid elején nagyobb a szám, de nagyjából ugyanazokat a fegyvereket kapod. Itt mondjuk igen. azt hallottam, hogy a játék elején is azért elég jó fegyvereket ad. Tehát én nem igen. azon, hogy igen. az elején kapod a szemetet, és utána a végén kapod a baszószuczokat, hanem itt végig jókat adna. Mondjuk Egyébként ez se véletlen, hogy ez így van megcsinálni a terekben, mert valami kell, hogy hajtson, hogy, hogy, hogy játsz vele. Itt úgy, úgy nézem a kraftolás, meg ezek a különböző kombinációknak a kikísérletezése az, amit igen, így viszi igen. az embert, hogy akkor na, megyek még egy kör, de most ezt meg ezt a modot teszem föl, és akkor azt majd megnézzük, hogy hogy megy. Pontosan, ez endgame. a tesztelés, endgame. És, endgame. Igen, és nagyjából ez is az endgame, mert ha végigjátszod a játékot, ami amúgy nem rövid, mert egy 25-30 óra úgyhogy hogy ezzel, ezel meg gyűjtögeted az utcokat, tehát rohadt hosszú a játék, ahhoz képest, hogy ilyen full lineáris pályákon mozogsz, de, de tényleg nagyon sok az ellenfél, meg nagyon sokat tennivaló, és nagyon sok helyszín van. Tehát, hogy van, megfordulsz sivatagban a vége felé, megfordulsz ilyen havas lankákon, vannak ilyen ősér, esőerdőszuccok, akkor ilyen különböző ellenfelek bázisai. Tehát, hogy tényleg rengeteg helyre bemész, tehát nem fogsz unatkozni ilyen szempontból, meg az ellenfelekből is nagyon sokféle van. Jó, mondjuk, amikor rájön, nem tudom, 6000, akkor általában ilyen 5-6 fajtával fogsz találkozni, de, de mindegyik helyszínen külön ellenfelek vannak, mindegyik más csinál, valamelyik savatköp, valamelyik közel megy és a pofádba meg ilyenek, tehát, hogy van változatosság és tényleg, hogyha végigjátszottad, akkor megnyílik az ilyen expedíciós rész, ami konkrétan az endgame, az az egésznek a lényege, hogy van 15 pálya, amiket időre meg kell csinálnod, és különböző nehézségek vannak, ott eltűnik a vör tír, a nehézségi szint, ott challenge tírek vannak, azok veszik át a helyüket, ott van 15 darab, és egyesről indulsz, és így kell előre menni folyamatosan, és hogyha kimaxoltad az összes területet, akkor utána megküzdhetsz egy főbosszal és akkor konkrétan ez itt az endgame, és itt trükközöd már, a, vagy itt nézed meg, hogy milyen trükköket tudsz behozni az ellenfelek ellen, és például itt, hogyha végigjátszol egy adott pályát, és visszamész a a főhadiszállásodra, akkor kilistázza neked részletesen, hogy te mennyit sebeztél, melyik ellenfél mennyit kapott, te mennyit, mennyi szenvedtél el, mennyi hílt szereztél a skillekből, mennyit a fegyverekből, és a többi, és így akkor tudod folyamatosan finomhangolni a billedet. Hogy, hogy ez akkor a jó irány, vagy nem a jó irány. Úgyhogy szerintem ez tök jó ki van találva. Ráadásul nem tudom, hogy később ez hogy lesz bővítve, mert most én ezt tök jó, tehát nagyjából, 50 óra volt kimaxolni 60. Bővíteni, mert én, mert én úgy hallottam, hogy azt mondták a fejlesztők, hogy itt ez nem ilyen live service játék lesz, igen. hanem most ez itt van, és akkor... Igen, ezt ez, akartam, ez. Mondani, hogy ez a játék, ez kész van. Tehát ezt a fejlesztők azt mondták, hogy ez így kész. Tehát nem lesz battle pass, nem lesznek mikrotranszakciók, és egyelőre úgy néz ki, hogy nem lesz DLC, hogyha lesz DLC, akkor ilyen stories dolgok lesznek, tehát a storyt fogják továbbvinni, amit amúgy nem tudom, hogy hogyan Persze tovább lehet, mert amúgy a történet ahhoz képest, hogy egy ilyen sima után nem is rossz. Tehát ilyen tökéletes van, egy-két jó fordulat. Az a másik kérdés, hogy az animációk katasztrofálisak, és hogy az átvezetőknél konkrétan volt, hogy nem értettem, hogy mi történik, mert úgy volt vágva, hogy egyik helyről megyünk a másikba. Nem tudom, emlékszel -e az elrabolva 2-3-ra, amikor a Liam Neeson már öregedett, és úgy ezért úgy kellett megválni az akciójelentéket, hogy ne nagyon vett észre hogy öreg és annyira látták, uh -huh. hogy már azt sem láttad, hogy mit csinálnak. Na most itt sokszor ez van, tehát, hogy hirtelen történik valami, valaki leüt valakit, és te csak nézed, hogy úristen, mi történik egy robbanás, majd ott vagy a játékban, és akkor oké, okay. de hogy mi történt? De hát jó, ezt meg lehet szokni, mert hát, nem pont a story lesz az, ami beránt nagyon, hanem a, a folyamatos játékmenet, és azért meg nagyon eltalálták, tehát, hogy, loot. hogy, hogy szerintem az működik, igen. És amúgy a, az elején is jókat kapsz, tehát folyamatosan. Egyre erősödő, általában egyre erősödő cuccokat kapsz. Tehát nagyon ritka az, amikor gyengébbet dob, mint ami nálad van. Viszont ugye a legendári cuccok, meg, a, meg az ilyen komolyabb lilás dolgok, azok már csak a sztori vége felek közepe fele fognak feltűnni. Tehát az elején ilyen kékekkel tudsz menegetni. Az már más kérdés, hogy ha farmóz eleget, akkor a craftolással ezeket föl tudod vinni. Legend kategóriáig. Tehát simán lehet az, hogy rápakolsz nem tudom hány modot az ilyen kezdő fegyverre, meg stb. Tehát simán tudod fejleszteni magaddal a fegyvert, hogyha van egy olyan, amit szeretsz. Csak mondom, itt érdemes kísérletezni és mindenfélét kipróbálni, mert, mert pont ez a játéknak a lényege, és Rohat jól működik. Tehát ezt nagyon jól Igen, ez nagyon jó lehet. Ez mondjuk, ez mondjuk Rohat jó, hogy így a fegyvereket tudod, tehát egy amit szeretsz fegyvert, azt fel tudod fejleszteni csutkára, Igen. és akkor az tök jó. Mert a Destiny 2 pont az veszítette, hogy a mikor jött az új kiegészítő, akkor előtte jött be az, hogy nem elég, hogy neked kell a fegyvereket, így az orvérzésig, hogy szerezzi jó cuccokat, mm -hmm. hanem bejött az, hogy egy idő után azok a fegyverek, azok nem fognak fejlődni tovább. Tehát ugye minden kiegészítő, meg ahogy így jönnek a játékhoz a tartalmak, egyre nagyobb lesz a power level, ugye ott úgy mm -hmm. működik az esztényeket, nem tudom, itt, itt hogy hogy van. Hogy itt van a power level, De nem, feltett, hogyha egy jobb a power levelje, az még nem törvényszerű, hogy jobb is. Tehát, hogy, hogy egy nagy átlagban nézi, de külön statisztikák, tehát nagyon sok statisztikára van lebontva, és azt meg tudod hasonlítani a két fegyvert. Uh -huh. Tehát nem csak a sebzés számít, hanem tényleg sok minden más is. De az a lényeg, hogy ez a power level, ez nagyjából így itt is megvan. Igen, de ezt mégis magadnak a csinálod a power level. Tehát, hogy te kisebb power is bemehetsz, hogy azoknak a a szinergiája jobban működik, mint ami a játék szerint javasolt. Tehát, hogy ez csak egy ilyen ajánlat. De ha van két fegyver, a nagyobb power az jobb, az a lényeg. Ezt mondom. Tehát, hogy volt nekem, hogy például volt egy nagyobb power levelű fegyver egy másikhoz képest, és annyi volt a különbség, hogy kicsivel nagyobbat sebzett, viszont kevesebb volt benne a tárban a töltény. És akkor inkább a másokat használtam. Tehát, hogy ez de hogy nagy átlagban lehet, hogy, tehát a játék szerint lehet, hogy az a jobb DPS-t tudtam volna elérni, viszont ezen meg voltak már olyan modok rárakva, amiket nem akartam a másikra átrakni. Viszont mondjuk ez tök jó, hogy a, ha át akarod rakni egyik fegyverről a másikra, akkor hogyha mondjuk a régi fegyveredet bezúzod, akkor arról a modokat te megkapod, és azokat be tudod rakni. Bár ezek a modok elfogynak, de hogyha van egy fegyvered, egy kombinációval, amit te imádsz, akkor azt te mindig, ha bezúzod, akkor leszeded a modot, és rá tudod rakni a másikra. Tehát ez tök jó kivantalálva, hogy nem veszik kárba az alapanyag, ilyen szempontból. Jaja, ja, ez, ez, ez így nem olyan rossz. Úgyhogy én ajánlom, csak mindenkinek most már a szerverek is működnek aránylag. Tehát tényleg a start katasztrófa volt, az, az tényleg borzalom volt, ami, ami műveltek. Mondjuk nem értem, hogy a, hogy a Square Enix adta ki, ugye? hogy a Marvel Avengersnek a szervereit azt átrakhatták volna ide, is segíteni, mert ott meg úgyis kong az ürességtől körülbelül, mert ma senki nem játszik azzal a játékkal, úgyhogy akkor legalább az Outriders nem halt volna meg két percenként, de hát jó volt, hát ezt ők tudják, mit csinálnak. Úgyhogy tényleg, én, én, én nekem nagyon tetszett, úgy, úgy tényleg élveztem a játékmenetet, tetszik, hogy ilyen pörgős, és nem ez a, ez a lassan arra szólós, hanem tényleg menni kell előre, mint az ökör ez egy kicsit ilyen újdonság volt nekem, mert majdnem az összes fps meg TPS játékban az ma, hogy lősz, lősz, lősz, és akkor, ha fogy a HP-d, akkor bebújsz egy fal mögé, és akkor majd egy kicsit visszatöltöd. Tehát hát igen, így, így, itt törni kell a HP-töltést. Itt dará. És néztem is, hogy, hogy durva az a hp töltést, tehát, hogy gyakorlatilag nincsen semmi HP-d, megölsz néhány ellenfel, és fullon vagy. ferében mondjuk és az ellenfelek is kurva, sokkal. Szóval azért ki van egy jelit, é. valamilyen szinten. Meg, meg ami nekem nagyon nem tetszik, hogy itt nagyon itt ez a, ez a bullet sponge jelenség, hogy vannak olyan ellenfelek, amik gyakorlatilag 15-20 percig kell lőni, hogy megpusztuljon, és tényleg nem, nem nem, okos, nem erős semmi, csak a rohadt sokat kell belelőni. És egy abból el a játék, hogy rohangálsz a lőszeres doboztal a bosszig, mert konkrétan ánda ne fogy a, a lőszer, mert egyszerűen nem, nem is az, hogy nehéz, nem is az, hogy valami fárasztó konkrétan egy ilyen, egy ilyen harc ennyit belelőni ebbe a szúcsmákba. Szóval ez ki nagyon ezt... a shotgunnál, mert mert a többi fej. Mm. Be, tehát a gépfegyverbe, meg az SMG-be, meg az ilyenekbe, belefér nagyjából egy olyan 600-700 töltény összesen. Van annyi nálad. Viszont a shotgun-oknál nem, nem ez a helyzet, mert ott 24 lehet nálad zsebben, és akkor meg ami van a shotgun az ilyen olyan hat darabatot, a shotgán, az kurva gyorsan elfogy. Mondjuk cserébe általában olyan ritkán van, hogy csak egy ellenfél van, akinek rohadt sok a HP-ja, tehát nagyon sok kis ellenfél jön mellette, pont azért ugye, hogy a HP-dat tud tölteni, meg a töltényt is, mert rohat gyakran dobnak töltényeket, amiket föl tudsz venni. Úgyhogy, úgyhogy végül is azért meg lehet oldani, de tényleg azért voltak nekem is olyan helyzeteim, hogy, hogy, hogy már má féltettem az egeremet, hogy mi lesz vele, mert nehogy iszlődik. Igen, hát ha már soczgárok szóba kerültek az Eszteni 2-ben, nagyon elcseszték szerintem őket, tehát van benne két töltényed. Hát ja. en, ennyi, tehát ennyi sok két töltény. Kettő? <gül> Tudsz hozzá fölvenni párat? Na, ez a lényeg. Hogy mondod? Hát, hogy ez így jobb, mint a Destiny, mert itt több töltény van a shotgámon. Hát, ennyiben, Ennyivel már jobb, az biztos. Meg amit kezdtem mondani, hogy a, tehát ott a fegyvereket, ott nem elég, hogy farmolnod kell, mint a hülye. Tudod, hogy amit összeszed fegyvert, az pár szezon után, az kuka lesz. <gül> mert, mert nem tudod, nem tudott tovább fejleszteni. És ott az van, hogy ott növekednek a számok, és ha valami nem növekszik, akkor az, az gyengébb lesz ennyi. Tehát, hogy az... az... gyakorlatilag úgy farmolsz, mint az őrült, hogy tudod, hogyha a, a, a lútodnak a, nem tudom, 80-90-95%-a, az, az megy majd a darálóba. És így, ott nekem teljesen elvette a kedvemet a kettő. És olyan, mint a, mint a régi Wolfki őknél volt ez, hogy konkrétan összeszedtél minden szettet, és kijött az új kiegészítő, és dobhattad ki, mert konkrétan a, ez az első küldetésére kb. Igen. Ja. Hát mondjuk az a bajó utású terekkel, hogy Valahogy meg kell oldani azt, hogy a játékos az akarjon tovább farmolni játszani. És De az akik tök gondoly vannak fejleszteni a cuccaidat. Tehát, hogy itt is úgy van megoldva. a régieket nem akarod elvenni, akkor mész nyersanyagot bányászni, megölni meg az ellenfeleket, hogy kap belőlük a drop nyersanyagot, és azáltal erősíted a, az éppen nálad lévő cuccokat. Tehát, hogy akkor ezt miért nem tudják belerakni Igen. mindenhova. Oh, hát ez többi is így működik, ha úgy veszük, mert ha találsz egy jobb fegyvert, akkor az a régi póvern fegyveredet, azt úgy tudod fejleszteni, hogy össze, mert hát, még bezúzod az egyiket, és akkor a Póverlevel level átmegy a másikra. Tehát így a ja, ja, hetereolva. Hát, ja, csak, csak hogy mi a francnak, hogyha egy fegyvernél a póvern level meg van húzva, és pár kieggel később, az kuka? Tehát, hogy tényleg ott, ott azt csinálták meg nagyon durván, hogy roha sokat oh, farmolsz, sokat rohangálsz körbe, szered össze a fegyvereket, és a végén azt mondja neked a játék, hogy hm, nagyon szép fegyver, marasokat ráköltöttél időben, meg mit a nyersanyagban, tényleg kimaxoltad, tök fasza akkor most dob ki a kukába. <gül> Tehát, hogy nem, nem, akarom, kész, mennyi, vége. Végeztünk, de ezt elég... Mert ott az nem van egy maximum szint, fölé nem viheted a fegyvert, mondjuk. E, nem, a, ott ugye vannak a a, a legendari fegyverek, azok a lilák, ha jól emlékszem. Ja, olyan játszottam hogy... És akkor vannak az exotik fegyverek, azok a sárgák. Most a sárgákat azokat tudod bármeddig így fejleszgetni, tehát ott is megvan ez a power level, viszont a lila fegyvereidet azot, azokat nem. Tehát azoknak van egy ilyen maximum power level, ameddig tudod fejleszteni. Tehát mondjuk kb. egy, egy, egy vagy két szezon tudod vinni azt a fegyvert, után, az a fegyver kupa lesz, mert nem lehet tovább fejleszteni. Tehát, hogyha akarsz a power levelet lehet növelni, akkor azt a fegyvert azt tophatod ki a picsájba. Egy hülyeség, mert itt konkrétan az Outrides-ből csinálni, hogy egy szar szürke fegyver, ami egy utolsó, most mm -hmm. mondjuk, azt kapod első lútnak. abból is tudsz legendet csinálni, hogyha megvan hozzá az alapanyagod, és arra mm -hmm. kapsz különböző prefixeket, meg ilyen mindenféle attribútumokat, és utána azt a fegyvert, te hogyha akarod, 50-es, 40-es szintig föl tudod húzni, hogyha mm -hmm. van elég alapanyagod. Tehát nincs olyan, hogy egy fegyver használhatatlan szar, csak annyi, hogy mondjuk később olyan fegyverek esnek, amikre nem kell ráköltened már egy csomó cuccot, és már olyan, mint hogyha ráköltöttél volna. Tehát, uh -huh. tehát itt folyamatosan mehetsz előre egy-egy fegyverre, hogyha azt tetszik. És ez szerintem tök jó, hogy így megy, hogy csinálják. Ez rossz. És a is nekem, rossz. Van egy csomó olyan ilyen fegyverem, amit már nagyon régóta használok, és szeretek vele dövöldözni, meg hasonló. Tehát nincs, nincs is olyan fegyver, ami olyasmi lenne, és így azért én tök jól el vagyok, PVP-vel és mindenhol, és azt a fegyvert most akkor kukázthatom a bizsrába, mert, mert már nem lesz továbbfejleszthető. Tehát ez ilyen, ilyen lejár a szabadassága a fegyvernek gyakorlatilag. meg mondjuk egy-két hét melóval, vagy nem tudom mennyivel, és akkor utána hasznod egy-két hónapig, hogy kiélvezed, és utána dobod ki a francba. De, még ha nem is egy-két hónap, azért egy-két kiegészítőig azért szokták ezt hagyni, hogy, hogy lehessen de szerintem ez azért van, hogy utána ők visszarakják, hogy hát nem is, nem is azt a fegyvert, de valamilyen fegyvert beraknak majd, ami hasonló, mint az, és akkor azt kell megszerezni, tudod. Tehát, hogy azért hmm. abban egyetértek, hogy a luter úterek be úgy fegyvereket pakolni, és azért a Destiny 2-ben rohadt sok fegyver van, hogy az tényleg annyira változatos legyen, hogy, hogy minden szezonban mindig lehessen berakni fegyvereket, az úgy azért elég nehéz lehet. Tehát, hogy ki kell onnan venni dolgokat, hogy... És ezt kvázi ők nem veszik ki, mert ott van te használhatod. PVP-be akár még hasznos is lehet, mert ott ugye annyira nem számít a power level. Ott, ott normalizálva vannak a szintek. Csak hát, ha benni akarsz pv -e, küldetéseket csinál, mit ahol viszont nagyon sokat számít, akkor ott, ott kukászhatod a, a fegyverek nagy részét, meg a... És ugyanígy eszem a pajzsokra is vonatkozik, meg mindenre. Tehát összeszedtél egy szettet, hogy az nem biztos. Ebben nem vagyok biztos, de talán, talán, igen. Szóval, te mondom, egy játék játéknál megcsinálni azt, hogy te egy csomót melózol valamiért, és utána azt mondja neked a játék, hogy na akkor ez ez kuka. Hát ez, az úgy nem, az minden nem játszik. ez így, hogyha tényleg ide nem jönnek később ilyen kiegészítő szucok, akkor simán meg lehet oldani, mert akkor nem kell erősebb dolgokat belehozni, meg ott is nem fel erősebbet, csak lehet, hogyha más belehoznak, az jó meg itt azért annyi előnye van a, a, a fejlesztőknek, meg az egész játéknak, hogy itt nincs PVP. Tehát, hogy itt csak PVE van, úgyhogy itt nem kell arra figyelni, hogy kiegyensúlyozott legyen a fegyvérnek, minden itt a legjobb mahasságokat megcsinálhatják. Úgyhogy, és már nézzem, pont azért pont hagyhatják benne azokat, hogy, hogy bármilyen bugos szar, ezért, szuper bildet, azt ott hagyják, mert PVE kész. Kit érdekel. Néztem is ilyen bildeket, hogy, hogy volt olyan, aki mondjuk megcsinálta úgy a, a, a mesterlövész kasztot, amit ilyen supportos is, és őnek van egyedül mondjuk olyan képessége, ami tud HP-t tölteni, mármint hogy eleve HP-t tölte a képesség, tehát hogy ez a képessége, hm. és jó, például volt olyan, hogy aki megcsinálta ezt olyat, hogy ilyen a bossban mondjuk ilyen 500 ezer, meg 1 milliót belesebzett, így olyan mesterlövésszel. Hát, olyan, mert ugye meg volt neki csinálva teljesen a páncél, a fegyver, minden arra volt kihegyezve, hogy kritikál, meg a kritikál meg az a sebzés, és benyomta a skilleket, és akkor, tehát, mondom, tök jó, ilyen, ilyen fán hülyeségeket lehet benne csinálni. Úgyhogy ez nem nagyon tetszik. Úgyhogy én csak ajánlani tudom, főleg, hogyha később lejjebb hogy az ára, mert a 60 euró egy kicsit borsos, bár mondom, ilyen 50 óra játék simán van benne, 60, hogyha ha utána az endgame-et nem akarod farmolni végtelenségig, mert utána mehetsz még, tehát bele belerakadsz 120-200 órát is akár, de ilyen 30 euró, meg 40 euró ez, mert bőven ajánlható, tehát én, én nekem ez nagyon tetszett. Úgyhogy... Meg, meg a játék is olyan, hogy ugye nem, nem az van, mint a mostani ilyen szezonális új tartalmakat kapó játékoknál, hogy, hogy te jó, igaz, azonnal meg kell venni, mert jön az első szezon, -e? És akkor, nem, ha igen. nem veszed meg, akkor kimaradsz, akkor nem, nem lesz meg az a nem tudom micsoda, amit most, most lehet farmolni. És akkor, jaj, mi lesz? Nem, ezt bármikor megveszed, leülsz vele játszani, és ezt, szórakozni fogsz vele is annyi. tehát Nincs az, hogy te jó ég, még két hét van, hogy kifarmoljam ezt a nem tudom mit, és akkor utána soha többé nem, nem lesz az meg nekem. Mert mostanában erre mennek rá egyébként a már lassan minde játék, nem csak a lootershooterek, hogy, hogy, hogy ú, most, most itt az event, most gyűjteni kell azt a szityk, szitykot szutykot, amit az eventben is gyűjteni kellett valamit, de ez nem az, ez tök más. Más, is tudod. Igen, két hétig kell azt csinálnod, és akkor majd tökre beváltod valamire, és a végén kapsz egy valamit, amit majd aztán örülsz neki két napig, hogy van, vagy nem tudom, két percig, amíg, Igen. mert akkor az inventariból azt elfelejted. <gül> most már, minden, most már minden, <gül> minden játékban, tényleg. Az a durva, hogy most már a sportjátékokban is, tehát én tudom, az NBA 2.21-ben konkrétan ezt bevezették, ezt a szezonális rendszert, akkor a Forza-ba is ugya, ugyanez van ott az évszakokra bontva, meg mindenféle havi, meg heti kihívásokkal, úgyhogy most, most, most már minden játékban ez benne van, tényleg nagyon kemény. És egyébként erről régen beszéltünk is, hogy ez amúgy jó dolog, hogy hogy bent tudják valamivel tartani a játékosokat egy játéknál, és mindig van, van is játékos, de ha azt nézod, hogyha valaki több játékkal szeret játszani, és mindegyiknél ott vannak ezek a szezonok, és csináld, és, és szélfarmold, hát két-három játéknál ez már komoly munka. <gül> Tehát gyakorlatilag az van, hogy föl kell adnod a nyolc órás munkádat, mert <gül> akkor kell el a játékból, vagy nem tudom. Meg ez pont ezért veszélyes, mert hogyha mondjuk valami, most mondok valamit az Outriders, vagy mondjuk, nem, mondjuk, nem, mert ez, ugye nincs ilyen betűpeszes rendszer, mondjuk a Destiny 2, akkor például azt a játékost már nagyon nehezen fogod egy másik játékra átsávítani, mert miért hagyná ott azt, amivel mondjuk már belerakott, most mondok valamit 500 vagy 1000 órát. Jó, de itt azok. A fejlesztőknek, akik így ilyen játékokat csinálnak, nem az a céljuk, hogy egy másik játékra átmenjen az a játékos, hanem hogy jön a következő kiegészítő, azt is vegye meg, hát vegyen hát, hozzá a, ilyen a point. Point. Hát igen, igen. Tehát mondjuk most, a, amikor a Square Enix kiadta a Marvele ő neki az volt a célja, hogy az összes Shooter-es játékos az menjen át oda a Marvelezni. Tehát ők ezt azért... Hát a Marvel, rajong. Marvel rajongóknak csináltak egy Lootershooter. Tehát nem feltétlenül az volt szerintem a cél, hogy egy, a Luther Shooter játékosokat húzzák át, hanem hogy a Marvel rajongókból, akik még nem szopódtak be egy ilyen játékba se, őket behúzzák. Lehet, igen. Szerintem inkább. Mert tényleg az valamit amit mondasz, hogy egy Lootershooterbe, aki már nagyon sok órát beletett, onnan áthúzni egy másik játékba, az, az úgy nem olyan egyszerű. Bár... Bár azért nem is nehéz, mert ha megnézed ezt az Outriders-t, ez jött a semmiből, annyit lehetett róla tudni, hogy egy, egy forradalmi lootersúter lesz, és így valami sokan, akik lutásúterekkel játszottak korábban, azok be is, be is húzták. abban a szempontból meg lehet neki létjogosultság, hogy ebben tényleg nincs az, hogy lemaradsz valamiről. Tehát Emellett, a játék mellett simán játszhatsz a destiny meg a division meg az összes többi ilyen játékkal, mert ott megcsinálod a napi küldiket, és akkor mondjuk van még egy szabad fél órád, és játszani akarsz valamivel, de már nem a destiny mert azt már udod, mint a szar, akkor átérsz uh -huh. erre, mert ebbe meg több mindegy, ebbe vele rakhatsz napi 10 percet, meg 20 percet is, mert nem fogsz semmiről sem lemaradni. Sőt, minél később kezdesz tesznek neki, annál jobb lesz, mert annál jobbak lesznek a szerverek. Szóval itt, itt még az idő az még jót is tesznek neki, olyan, mint a jóbor. Egyre jobb lesz. És ezeknek a lootershooternek szerintem az a hátrányuk is az előnyükkel szemben, mert ugye a veterán játékosokat azt tartja bent, hogy szerezzék az új cuccokat, menjen, pörögjön, viszont az új playereket meg nehéz behúzni, mert ők meg azt érzik, hogy hát sehol nem tartanak. És mondjuk azért szoktam látni néha ilyen Destiny, meg Division 2, akár még Division 1-es új playereket is Ilyen Facebook fórumokon, hogy izé, tudod, nemrég vettem meg, és akkor most kezdtem el vele játszani, és így. Mondom, az, azért az nem semmi, hogy ilyen ennyi idő után. Bár igazából ott is az van, hogy ha, ha nincs neked ez a kényszer, hogy minden mindent megszerezzél, amikor kijön, és akkor. Meg a, ugye a, a, a Division-ben is vannak ilyen ez izé, maszkokat lehet például szerezni, ami semmire nem jó. Csak azt abban a szezonban tudod megszerezni, ha farmolsz, mint az őrült, valamit nem tudom, valamit hogy küldetéseket csinálsz ott is. És ha ez téged nem zavar, akkor igazából bármikor belecsaphatsz egy ilyen looter De az ultra ez az meg pont olyan, hogy az, meg, az, az nem erőlteti neked ezt a, ezt a, ezt a fomo hogy így, hogy te, hogy te félj, hogy kimaradsz valamiből, és azonnal meg kell most, most venni, hanem bármikor tényleg beleugorhatsz. Meg szerintem ez jól is áll, de, áll a játék. Nem, hogy... mondom, én csak ajánlani tudom. Jó pofacok. Nem, majd én is ránézek, ha ocsóé lesz. Ez benne van a konzolosban. Ja, igen, abban benne. A minden igaz. Ja, a PC-sben nincs, mert a pc is van ez a Game Pass. Abban a PC-sben benne. Legalábbis én múltkor valahol ezt olvastam, hogy a PC-sben nincsen benne. De azt mondták, hogy csak időkérdése, mm -hmm. és is bele fogják rakni valószínűleg. Hamocskok. Úgyhogy betteheted a többi játék mellé, amit majd egyszer játszani kell a Game Pass-ben is, nem fogod soha. <laughs> ja, nem, én a Game Pass-t így ezt így skipperem. De egyébként marha érdekes, hogy ez, ez mekkora jó biznisz már, hát gondolom a, a játékfejlesztőknek is, hogy, hogy a Game -be beleteszik a játékokat, mert gondolom a Microsoft az egy talítska pénzt odatól, az biztos, egy indie fejlesztőnek, vagy egy ilyen, mondjuk érdekes módon ez a, ez a fejlesztő csapat, nem tudom, én nem mondanám őket annyira indinek, mert ez, azért ők már leszettek az évek során de elég jó játékokat az asztalra, csak valahogy ilyen alulértékelt volt az összes pedig igen. szerintem a Bulestorm is marha jó volt, meg ugye ők csinálták a painkillert. Összes painkillert, az elsőket, játék. igen. Nem nincs ezt mindenki azt, hogy rájuk, hogy jaj, ezek jönnek ezek a hülye lengyelek az agyatlan hülyeségeikkel, hogy semmi nincs benne, csak lövöldözni, és közben, meg azért, azért nem, mert a Bulestorm is azért tök jól újított ezzel a uh -huh ezzel a kisotos dologgal. Meg, meg itt is tök jól megragadták a, a Luther úternek a lényegét, és úgy forgatták ki az egészet, mondom, hogy a játékmenetet megújították, de maga a műfajra jellemző dolgok, azok megmaradtak. Tehát, hogy így próbáltak újítani, de megmaradni a régi vonalon is, és szerintem ez tök jól áll a játéknak. Figyelj, Én... valamit nagyon jól jó megcsináltak, ha azt merték mondani, hogy Tehát a mai világban, hogy ez a játék, ez ez, ez ennyi. Tehát igen. nem az van, hogy akkor itt izé három havonta jön majd valami update, meg, meg ezé, content frissítés, meg majd belerakunk még valamit, hanem azt mondták, hogy ez ennyit, ez, ez a játék, ez ennyit tud, és pá. És van benne egy normális fejlődési rendszer, egy nagyon jó kitalált modulási rendszer, amivel igazából megoldották azt, hogy neked játszani kelljen kvázi játékkal, hogyha bővíteni akarod a, a dolgokat, a módokat, meg mindent. És hmm. annyi van, hogy, hogy ez, ez nagyon sok időre elég, mert Azért ebben nagyon sok órákat beletettek emberek, és így mindig el vannak vele. Tehát, ezt vélenul. Mondjuk azt azért hozzátenném, hogy ezt most mondják. Tehát, lehet, hogy lehet, hogy lesz a Square enix nél olyan ember, aki azt mondja, hogy te figyelj, mi lenne, hogy ha nem így gondolnátok, hanem mondjuk uh -huh. úgy gondolnátok, hogy mondjuk, amit azt mondtatok, hogy nem lesz be mikor tegyünk bele. Nem fog az zavani senkit. És remélem. És sokat álltam elő, hogy erre mondjuk talán még van is esély. Remélem nem lesz ilyen, tehát hogy én ilyen DLC-s meg kiegészítős dolgokban még benne is lennék, ilyen story vagy akár új fegyverek, ilyen pecsekkel vagy... Még, mm. még ez a tizenös dolog se lenne olyan fertőnlen rossz. Mikrotranszakció? De az a mikrotranszakció, azt szerintem ne rakják bele. Főleg azok után, hogy lenyilatkozták, hogy nem lesz benne, azután mm. saját dolgokat meg szembe köpnék, azért az elég gáz lenne. Hát láttuk már ilyet. De egyébként a, fe, a, fer, a, a, a, a szervereknek a a szarsztartjából is látszik, hogy ők nem számítottak arra, hogy ezekkora népszerű lesz ez a játék. Igen. És hát már lehet, hogy még változik majd az ügyletpolitikai, mikor látják a számokat, hogy hú! Ebből ennyi elment. Ha csak a 10%-a, hogy 20%-a megvenné az új, nem tudom, milyen kiegészítőt hozzá. Ennél, ennél a játéknál szerintem azt talán jól állna, hogy ugye van maga a játék, ez egy kerekegész. De hogy jönne hozzá mindig egy ilyen kiegészítő, pár évente, vagy nem tudom, el évente, azt talán, egy túl sűrű lenne, amiben jön hozzá egy adag, nem tudom, új mechanikák, új fegyverek, úgyhogy meg új modok, mert ez kicsit, kicsit úgy, mint a, a ú, akartam mondani, a Dead hez ez, az, az jó mondjuk hogy ez egy kicsit másabb jellegű játék, de ott is az van, hogy mindig jön hozzá egy ilyen kiegészítő, ami kicsit kibővíti a játék. Nem neked megvenned, nem is dörgöli az orra játék, hogyha nem teszed csak akkor nem kapod az új, új cuccokat hát, szerintem És Szerintem talán is, is működne. benne lehet. Én megmondom őszintén, én ennek örülnék a legjobban, hogyha tényleg normális kiegészítők lennének, vagy akár új pályák, új ellenfelek, meg, meg, meg ilyesmi. Az expedíciót egy kicsit jobban bővíteni, hogy ne 15 pálya legyen, és az rotálja folyamatosan magát. Oké, hogy nehezebbekre tudsz menni, de maga a pálya, az ugyanaz marad, meg ja. az... az Évű ellenfelek is, mint azok maradnak, ami egy, kicsi, egy idő után kicsit unalmas lehet egyesek számára. Többféle éjjáit meg ellenfelet lehetne belepakolni. Így. az nem lenne egy hülyeség. Ú, tényleg azt hallottad egyébként, amit az éjá, azt az EA adott be, hogy meg akarják azt csinálni, hogy ha te játszol egy játékkal, akkor neked egy dinamikusan változtatja a játék a nehézséget, ha azt látja, hogy túl könnyű. És ezzel akarják kitolni a játékidőt, hogy tudod, játszol a játékkal, és a játék így azt mondja, hogy na jó, akkor mit tudom én, növeljük az nemiknek a HP-ját, sebzését, mert nyilván okosabbá nem tudják tenni az npc -ket. Tehát, hogy az lesz majd, hogy növelik a HP-t, növelik a sebzésüket, és akkor szopják. Ami egy elég nagy kereténség. Tehát, hogy nem, csináljatok olyan játékot, amivel sokáig jól el lehet játszani. Bárjá, hát, már csináltak ők. Hát a régi itt forz. voltak így érsek, hogy hirtelen földgyorsult az és mögötted volt, és lecsalt. És lecsalt. Na hát, akkor ez, ez nekik igazából csak most legalizálják ezt. Tehát nem Ilyen. most találták ki. Azt laszott. Amúgy ez, hogyha kikapcsolott, nem baj, én megmondom őszintén, mert itt is megy előre a nehézség, hogyha nem kapcsolod ki. De már én, én az öntanuló ai jobban örülnék a folyamatosan mert Mert, mert én, jaj, jaj. én nem azt akarom, jaj. hogy annak az ellenfélnek ne 5000 HP-ja legyen, hanem 15000, hanem azt akarom, hogy nehezebb legyen megölni, mert mondjuk nem úgy jön ki a fedezék mögül, mint egy agyhalott. Igen. Igen. Így van, mert az ilyen luther egyébként az van, hogy az összes ellenfél az nagyjából olyan, mint egy céltábla fegyverrel a kezében. Igen. Ami egy picit mozog a oldalra, hogy az ilyen a mély mégsem. Néha, néha salát perce hogy azért le lehessen lőni, de van, amikor oldal arra lép kettőt. Néha hármat. <gül> És akkor ezt random tudod. <gül> És az, az, az így nem. És most egyébként már elég sokat haladt az AI-nak a fejlesztése, tehát hogy most már azért olyan mestestéges intelligenciák vannak, amik ilyen öntanuló az hogy ezeket belepakolják játékokba, még akár lehet is belőlük valami. Bár én azt, azt hallottam valahol, hogy igazából ez azért van így, azért ilyen hülyék az npc a játékokban, nem azért, mert az nem lehet megcsinálni őket jobbra, hanem egyszerűen nincs rá igény. Tehát a, a játékos az nem be akar menni és egy okos ellenfél ellen szopni, hanem menni akar darálni és akkor lőni az agyhalott az céltáblákat kell. nem meg ilyenek, tehát hogy Ja, ezt, ez nem csak a, az a baj, hogy tehát erre két megoldás van, és van egy olyan hogy nem az ön alyi lesz az befutó, hanem a másik, hogy inkább szörnyekkel oldják meg az ellenfeleket, és azoknak úgyse kell alyi, mert hogyha az felét fut, agyhalodba, azt elhiszed, mert az egy szörny. Igen, meg a hp -a is, hogyha tízezer ja, fel annyi a tiéd, akkor azt elhiszed, mert az egy szörny. Ez itt itt, itt amúgy magikus. Itt is vannak olyan ellenfelek, a, jó mondjuk itt magyarázzák, mert ugye itt van egy ilyen anomália, ami, ami ilyen speckó képességeket ad neked is, és, és másoknak is. Tehát itt, itt megértett, hogyha van olyan ellenfél, akiben kicsit több lövés kell, de, de azért vannak, ez tényleg a, ezeknek a játékoknak a rákfené, a Divisional is roadt fura volt, hogy ugyanolyan katonákat kell lövöldözni, végig szinte, és az egyiknek meg 60-szor hosszabb az életsége. Hát de a Division 2-nél megcsinálták azt, hogy vannak olyan ellenfelek, amikről le kell lőni az armort. Na, ez, de ez már mindjárt jobb, mint ami volt, nem? Tehát, hogy... De az a vicc, hogy ezt szépen reklámozták is, hogy ott nem lesz ilyen bullet sponge, azért, hanem ezt az armort le kell lőni, és akkor az tök érthető, hogy hát miért, miért bír annyit. A rajta az és... armor. Ez oké, okay, okay, hogy megcsinálták ezt egyetlen karakterrel, csináltak egy ilyet, de a többi meg ugyanúgy működik ilyen bullet sponge-ban, tehát hogy rajta van egy, mit tudom én, egy egy amiből ki van a hasa, érted, és lőheted fél óráig, mert ugyanúgy szívja az abból befele, tehát hogy, hogy így rájöttek, hogy oké, okay, ezt, ezt megcsináljuk a reklámoknak, ezt, a, ezt az armoros cuccot, de hogy mi több kreatív csak dolgot csak. nem teszünk csak. a játékból. senki. Nem De fog feladni senkinek, hát van egy... Ott van az egy az az állap, állap. Nem hazudtunk, ott van. Azt nem mondtuk, hogy a többiek nem fogják nyelni az érted? Ennyi. megvan ott van. Jó, ja. csinálom. E... Igen, hát lehetne több kreativitást vinni ezekben a lootershooterekben, azt mondom. Most az OutraID-et bele egy kicsit, és már is népszerűbb lett, mint az... Igen, a... Mint, a mint az átlag. Lesz. Igen. Igen. Igen. E ilyet, hát, hogy tényleg. Veszek, hogy hogy mi lesz belőle. Bár hogyha sok tartalom nem jön hozzá, akkor sok minden nem. És most szerintem mára elfogytam a jó átkötésekből. Úgyhogy a round nem tudok átkötni. Hoztam már én is egy játékot! Jé! Játszottam egy játékkal! Kullámzunk! Jé! És... Egyébként, ahogy az outriders meséltél, hogy ilyen modok, meg mit tudom én, és akkor teljesen nézője, fura dolgokat ki lehet hozni, így ott, ott azért eszembe jutott, hogy itt most, most át lehetne kötni a mert ez egy, hogy mondjam, ez, ez egy viszonylag kicsi, egyszerű és nem túl bonyolított játék, de ebbe is bele tudsz tenni szerintem sok tíz órát, hogy főleg, hogyha van ismerősöd, akivel játszol. És hogy beszélj egy kicsit a játékról is, ez lényegében egy. Ö, 1v1 oldalnézetes ilyen platformer shooter szerűség. Tehát, hogy a karaktered, amivel vagy, az egy konkrétan egy bogyó, aminek van két ilyen vésli, egy fenét, mi ez a. Ez a ilyen tészta karja. <gül> Tehát tényleg olyan, mint egy ilyen fő így <gül> lebeg, meg hasonló kaliberű lábai és ezt te tudod, tudod így módosítani, tehát tudsz rárakni sapit, meg a szemét így megcsinálni, ilyen furára, tehát, hogy ezt nagyon-nagyon szemére tudod szakni ezt a karaktert, de, de körülbelül ennyire egyszerű az egész, tehát, hogy tudsz neki más szemeket, szájat, meg minden csinálni, és maga a játék mellett meg annyi, hogy bekerülsz a, egy ilyen pályára, egy ilyen random pályára, egy, az, az ellenfeleddel, Kivel lövítek egymást, és van két cuccod, egy pisztolyod, egy fegyvered, meg egy ilyen pajzs, amit így be lehet nyomni. És a fegyveredben van három töltény alaphelyzetben, és az még eléggé zavaró, hogy nem lehet újra tölteni, hanem, hanem az így magától töltődik. És nem csak Felt akkor, hogy töltődik, hanem, hanem akkor, is, akkor is újra töltődik, amikor itt kilősz egy történt és akkor ott egy idő után megint tele lesz. Tehát, hogy ez nem, nem csak akkor, hogyha üres. Viszont ez a magától töltődés, az nekem annyira, annyira nem jön be. Tehát, szóval, ami amit a játék egy kicsikét állati király lesz, az az, hogy minden kör elején, ugye itt úgy működnek a körök, hogy két, két meccset kell nyerni, és akkor te nyerted azt a kört. És a játék úgy kezdődik, hogy mind a két player, választhat egy kártyát. Tehát kapsz egy csomó kártyát, amik lényegében modok. Tehát, vagy a pajzsodat módosítják, vagy a fegyveredet. És akkor ilyen van, hogy nem tudom, tehát burst lesz a fegyverből, és kapsz még hozzá egy csomó lőszert, és akkor ilyen burst tudsz lőni. Valami shotgun csinál belőle, Van ami ilyen leveszi a, a töltények számát, tehát kettővel csökkenti, ami Te hogyha kiszámolod, kicsit. hogy alapból három van, Abból levesz kettőt, tehát egy töltényed marad, viszont az ilyen vonsat kill. Tehát, hogy ezt, ezt tudod vele összehozni, és akkor ezeket. És ugye mondom, tehát, még de, tehát az első körben kapsz egy kártyát, és utána minden körben a vesztes választhat magának egy kártyát. Tehát következik az, hogyha folyamatos... vesztél. És a másik Aha, az minden... nem marad. A másik az nem. A másik az Ez nem. Ez marad nem Igen, az igen. Igen, igen, igen. az marad az előző szinten, és mindig, amikor egyet veszítesz, kvázi, akkor te választhatsz. Tehát te akkor kvázi egyre erősebb lehetsz, és ezek ugye összeadódnak, ezek a cuccok. Tehát ha te mondjuk ezt a one így kombinálod azzal, hogy utána még kapsz egy bőrszöt, <gül> akkor egy ilyen kurváris bőrszös fegyvered lesz, ami ilyen marha gyorsan öl. Viszont ugye lehet HP-t is növelni, tehát van olyan, hogy ilyen szignifikánsan megnöveli a HP-t. Konkrétan annyira, hogy olyan, mint egy ilyen Dark Souls-os boss harc. <gül> Ahol az egyik player a boss, a másik meg a player. <gül> és így ott, ott vannak elég nagyon durva kombinációk. És ugye ezek ugye összekombinálhatók, meg teljesen random, tehát minden meccs az teljesen kaotikus és random, hogy mi fog ott történni, hogy mit kap éppen, mit kapsz te, vagy mit kap az ellenfeled. És itt vannak nagyon-nagyon durva dolgok. Tehát ilyen, de tényleg, tehát hogy van olyan lövedék, ami átfúr a falon. Konkrétan. És azzal is elég viccesölni. Akkor fú, mik vannak még, milyen olyan... Tehát a pajzotat is tudod változtatni, és mit tudom, van olyan, ami ilyen, ilyen láncfűrészszerű izé tesz köréd, és akkor, hogyha megfelelő távolságban van tőled a karakter, akkor még le is darálod, vagy van olyan aztán az is pajzs módosító, hogy ha benyomod a, pajzs, igen, benyomod a pajzsot, akkor egy pár másodperc múlva ott egy nagy robbanás lesz, ahol vagy. Tehát ilyen kicsit ilyen visszaszámlálás, nem tudom, ilyen három másodperc talán. Tehát hogy ott konkrétan az a stratégiát, hogy te közelmész az önémihez, azt a pofájába robbansz <gül> egy nagyot. <gül> és akkor a... ezt lehet, ebből is, ebből is van többféle, ebből a robbanásból, és akkor ezeket lehet kombinálni, hogy mit tudom én pofájába robbansz, közben egy pajzsot teszel rá, közben darálod, és így mit, közben még le is fagyasztod, érted? <gül> és a fagyasztást is lehet a pajzsra is tenni, meg a fegyveredre is lehet, az nyilván ez külön kártya, tehát hogy van olyan fagyasztó lövés, és akkor ha elég sok lövés beadsz az ellenfelednek, akkor hogy lelassul, vagy akár így teljesen meg is áll, a játéknak elég hektikus a fizikája, de úgy is lehet ölni, például, ha valakire rádobsz egy dobozt, mert így vannak ilyen dobozok, és akkor azt lehet tolni, azt felezéknek használni. Szóval, eléggé elburult egy játék. Azt néztem, hogy a random generált pályák, de hát azok se ilyen életbiztosítások, melyek mindenféle ilyen lógó szarokon ugrálsz, meg össze-vissza ilyen agyonprés, bármi. Nem úgy random generált pályák egyébként, hogy maga a pálya. Az, az random generált, hanem hogy random ilyen pályán játszotok. Tehát, olyan a pályák oh, azok. azok... azok... Aha. Mm. Tehát, hogy az, az annyira nem, hogy így. Mert egyébként így is elég búgos a, a, a cuc. De ugye ezeknek a fejlesztőknek a játéka az Landfall, a kiadó meg a fejlesztő is, és az ő játékok a Big Fight például, nem tudom, az neked igen, igen, igen annó elég sokat játszottuk, és ez a játék, ez Totastic fejt hangulatú, tehát a zenék szerintem egy az egybe honnan lettek áthúzva, meg maga ez, a, ez az ilyen kicsit fura fizika is onnan jött, meg nézegettem mostanában, ez a, van ez a Totally Accurate Battlegrounds nevű játék, ez is az ő, ő égiszik alatt fut, ugye ez, ez egy ilyen Battle Royale, de ez a, a nagyon elborult, tehát itt is ilyen, ilyen nem tudom, ilyen takonygerinci karakterek viszállják magukat össze-vissza, és lövik egymást ilyen olyan elborult fegyverekkel, hogy eszméletlen. Az egy ideje, ideje már ingyenes, nem tudom, mikor lett az. Mert emlékszem, amikor kijött, akkor volt egy időszak, amikor be lehetett húzni ingyen, de aztán fizetős volt, és aztán szerintem rájöttek, hogy, hogy rohadt kevesen játszanak ezzel a játékkal, hogy inkább ingyenesítették az egészet, nem is tudom, miért lehet benne fizetni. Mindjárt ránézek, hogy valamit lehet ebbe venni. Hát, steamben Steam nem derül ki, úgyhogy. Ez játszani kéne, de. Azó, hát, szóval ezeknek a fejlesztőknek a játékai ezek. Ezek ilyen, ilyen elborultak nagyon ilyen érdekesek. De mondom ezt, teljesen. Akinek, akinek bejön ez a stick fight játék, annak ez a round szinte kötelező. Ugye a stick -bott az volt a lényeg, hogy ott lehet azt hiszem négyen vagy öten játszani, és ott így egymást lövöldözitek szintén ilyen. ilyen. A, pálya, a szerkezet is hasonló, egyébként. A mozgás egy kicsit más, mert a stickfight fight bot azért uh, ilyen bátyaka emberekkel kellett ilyen fura mozgásokat csinálni, meg ott is a kezedbe rángatózott a fegyver össze-vissza. Itt annyira nem rángatózik a fegyver, meg itt, uh, a tényleg rámen, ráment tényleg rámentek erre a kártyákra, hogy ezzel lehet ilyen tényleg elbolult dolgokat csinálni. A szigfájtban az volt, hogy ott mindenki ilyen pálcik senkinek senkinek semmilyen fegyveret, tudsz védekezni, kb. és ennyit tudsz, és a pályára belső fegyvereket összeszedni, és akkor ebből van. Ez a tipikus ez a, a, a minimalista, meg régen is így működött az Én? ilyen, ilyen egyv-egyes De az is teljesen jó szórakoztató játék. Itt ezekkel a kártyákkal itt már belevittek egy kis stratégiát az egészben, mert itt tényleg gondolkozni kell, hogy mi van az ellenfelednek, mit tud, azt hogy tud kivédeni? Tehát például van ilyen, hogy mérgezés, amilyen eszméletlenül brutál cucc, és az elején az van, hogy ha neked van egy mérgezésed, meg egy kicsit több sebzésed, valamivel növeled a sebzést, mondjuk burst, akármi, akkor, akkor gyakorlatilag egyetlen lövéssel meg az ellenfeledet, mert ugye rálősz, egy kis sebzés, plusz a méreg ki is nyírja. Tehát el találnod azt a rahangánat körbe. Tehát, ennyit kell csinálnod. És akkor utána másik meg gondolkozhat, hogy na, akkor ezt mivel védjük ki? Hát vagy én is megyek arra, hogy akkor azonnal lesegzem, mint az állat, aztán meglátjuk, mi lesz. Vagy, vagy hp re mész, vagy HP töltésre, és akkor ezt a mérget így ki, hibekkeled, valami rohassok HP-val. És akkor te meg, te meg azt a stratégiát választod, szóval, szóval állati vicces cucc. Én nem tudom ajánlani mindenkinek. Főleg, akinek vannak ilyen haveri, akik szintén csípik ezt, mert ezt egy v 1 be játszani, ismerőssel, az, az elég szórakoztató. Az irányítás az kicsit fura, az, így le, itt az is van írva, hogy, hogy így részleges játékvezérlő támogatást, tehát hogy nem, nem teljes. Ez az elején szívtam is vele egy kicsit, és én nem tudom, hogy miért, mert azóta meg teljesen jó. Tehát volt olyan, amikor úgy tudtam csak elindítani a játékvezérlőt, hogy ilyen big screen módban indítottam a stímet, és onnan indítottam a játékot, és akkor működött. Aztán később már enélkül indítottam a játékot, és úgy is működött, tehát nem találtuk, valami update-et kapott, mert egyébként most jelent meg április elsőjén a játék, amúgy zseniálisan választották a megjelenési dátumot. Én most nézem, mégis. április. április. Úgy, hogy... De, De meg nem mondom 5 euró. Így van. 5 euró az egész, és ami a legjobb benne, hogyha nincs is kivel játszani, akkor ilyen konstans, ilyen 300-400 player azért tolja. Tehát viszonylag gyorsan bedob egy playert. Most azt akarom megnézni, hogy ez megjelenés óta mennyire hullámzó ez az adat. Még az, az sok mindent lehet, hogy rendkívül pozitív az, az értékelése. Úgyhogy... Igen. Mondom, álladi szórakoztató az egész, tudsz. Tehát, hogy akkora röhögések vannak benne, mert olyan elmebeteg kombókat össze tudsz rakni, mint mondod, a, mondod az Outriders-tél, hogy szinte bugos kombót össze lehet ott is állítani. Na hát itt is olyanok vannak, hogy eszmélet. És itt mondjuk PVP. Csak, pv, csak pv, itt az igen. van, ugye, hogy, hát, hogy, hogy ha szerencséd van, akkor te összerakhatsz egyet. Meg ugye rövidek a meccsek, tehát, hogy nem az van, hogy... De volt olyan, hogy passzus. Egyszer játszottam egy ismeretlen ellen, és összerakott egy olyan kombót, hogy Uh, valami bőrstös fegyver volt, tehát hogy egyszerre törlővedéket lő ki, beállította azt, hogy ő tudja irányítani a lövedékeket, mert van olyan kártya is, uh, akkor beállította azt, hogy parazita, ami azt jelenti, hogy ha azzal eltalálsz valakit, akkor az ő HP-ját csökkenti folyamatosan, tehát így csinál, mint egy mérgezés. Viszont a ti élet meg megnöveli. Tehát, hogy ilyen izékkon, <gül> és csáú azt csinálta basszus, hogy kilőtt egy csomó lövedéket a levegőbe, azokat így keringette körbe, mert szerencsére olyan pályát kapott, egyébként az is, tehát nagyban függ, hogy mennyi esélyed van nyerni, milyen pályát kapsz. és, igen, és akkor mindegyik pályát akkor érdemes csinálni, igen. hogy igen. Tesz, persze. Hát, jó, hát nem, mert a pálya ugye random, tehát nem lehet a bildeket úgy csinálni, hogy a pályát. Tehát ha egy jó pályát, pályát kapsz az a akkor király vagy. Igen, igen, tehát pedig más pálya van mindenki. Azt hittem, hogy egy pályam, az, és akkor azonban nem, nem tudom, mert nem, nem, nem, nem. Ah, értem. Nem. Na most is azon a pályán kapott egy hogy és az a, a pálya úgy nézett ki, hogy volt hely neki bőven a levegőbe. hogy azt jelent hogy kilőtt egy csomó ilyen szart a levegőbe, és tényleg olyan volt, mint egy ilyen egy ilyen méraj Az egész. Én nem is láttam ilyet még egy a játékban. És azóta se láttam ilyen kombut. És a csóka az egészet így rám küldte most kell, tehát az elő nem futsz elbasszus. Tehát, hogy tényleg azt csinált, hogy egy, egy csomó ilyen szírszat belőtt levegő, és ott volt, volt ide egy keringen. Én néztem, és hogy mi az Isten csinál. És akkor az egész így megindul ellenem, tehát ott azért, ott azért eléggé vicces volt az egész. Ja, egyébként, igen, ez a 300, ez igazából a minimum játékos szám. Tehát, hogy a 24 órás peak az 541, az all-time peak meg 615. Tehát mondhatjuk azt, hogy nem olyan hatalmas játékos bázis van, de viszonylag stabil. Tehát, hogy nekem még sose volt olyan, hogy beléptem volna, és ne adott volna játékost, hmm. viszonylag rövid időn belül. Kicsit ez a része egyébként bugos, mint ez a matchmaking, tehát volt olyan, hogy haverral játszottunk, és nem igazán működött néha nem rakott össze úgy minket, vagy nekem például volt, hogy nem adott kártyát. <gül> tehát ugye minden, tehát amikor el, minden játék elején, mind a ketten választatok egy-egy kártyát, és ott nekem nem adott. És így nem ment tovább a játék, mert ugye akkor meg tovább, ha választasz egy kártyát. <gül> és akkor látom, hogy akkor jó, van, akkor, jó, akkor csináljunk egy újat. És akkor újra kellett hostolni meg, tudom én, de nem, mondom, szórakoztató játék, például. Na, jó, ez ez jó, full jobb, pvp. Ez full pvp. Egy stream van fönt YouTube-on, egyet már játszottunk ki, ez egy ilyen 5 órás session volt. Szóval. És úgy hagytok abba, hogy na, ilyet még kell. Ilyet még <gül> kell játszani. De linked is be akkor ide a egy... show notes-ba. Ah, okay, yeah. ben, ben is van. Majd, Majd ahogy az inszint a streamet. A, nem a nem streamet, nem igen, mert, mert, a, mert a, látom, hogy a, az adatlapra visz. Azt meg, azt meg alá bedobod. Ne, jó pofának tűnik tényleg. Ilyen, mondjuk ez lehet, hogy olyan, hogy, hogy egy baráttal kezd, de, de egy jelenséggel fejezed be. Tehát, <gül> itt, itt, itt, itt azért nem. lehet szivatni a másikat jó, rendesen. Johát, nem, mi, ne, mi nem olyanok vagyunk, hogy így felbasszuk az agyunkat ilyen, mert egyébként tényleg, tehát vannak olyan kombók, olyan kártyák, amik így, ott, ott eldől. <gül> eldől, hogy mi a, a helyzet, ki fog meghalni. <gül> Nagyobb eséllyel. Már mondom, tehát annyiban ez egy annyiba kicsit észjáték, hogy itt azért kombinálni kell, hogyha ő azt pakolta, akkor gondolkoznod kell rajta, hogy te ezt vagy kánterelni, uh -huh. és, akkor, és akkor így össze lehet hozni dolgokat. De mondom, nagyon, nagyon. Ez a sírva Azt nem lehet játszani, azt neten lehet játszani, mi úgy játszottuk, meg osztott képernyőt. És hát nem osztott képerni, egy képernyőn látod az egészet, tehát az egész pálya egy képernyőn van. És akkor közelebb vagytok egymáshoz, akkor kicsit közelebb zoomol, ha távol, akkor távolabb. Tehát. Uh -huh. Ez ilyen, akár, akár így otthon kanapén leülve, ilyen, nem tudom, parti játéknak is szerintem, sírva röhögős. Én legalábbis el tudom képzelni, hogy egy ilyen társaság megszórakozás közepén ezt így felváltva lehet nyomni. Hát nem egy Mortal Kombat, de én azt mondom, hogy ez, vicces egyébként, mert a Stick Fight is 5 eurós játék, meg ez is 5 eurós, és Szerintem ezt az öte eurót ezt, ezt a maximálisan meg, megéri, a, megéri a cucc. Mert egyszerű, azért mondom, az a játék az jóké van találva ezekkel a kártyákkal, meg ezekkel a kombinációkkal. Úgyhogy elég, elég jó kis cucc. Majd még biztos lesz stream is, hogyha valakit érdekel, akkor twitch is megtalál. És akkor ott majd a napokba kéne nyomni. Így van. Nekem, nekem pont azt tetszik, hogy, a, hogy ez a primitívség nem úgy értem, hogy ez most neg nem negatív jelző, mert ugye itt konkrétan két karakter üti egymást. hogy, hogy ezt feldobták ezzel a kártyás tök véletlenszerű dologgal, ez, ez annyira jó poffa, meg tök jó ötlet. Csodálom, hogy ezt eddig mi nem csinálták meg nagyon. Mert no, ugye tényleg mindig az van, amit mondtál, mint a Stick hogy van két ugyanolyan karakter, vagy három, vagy négy, vagy teljesen mindegy, és akkor esnek be a fegyverek, és akkor aki előbb megszerzi, az meg így, viszont teljesen meg tudod kavarni az egészet. Mm -hmm. Igen, és itt. Uh... Igazából. Tök jól, ha a játék módon, több karakter van, viszont nagyon érezhető, hogy ez két karakterre működik nagyon jól. Ez a, mm. a kártyákat találsz ki, és akkor is ilyen kombinációkat találsz ki, és akkor úgy választod össze a kártyákat, és akkor csak egy -e egyben nyomjátok. Meglátjuk, hogy jövőben bővítik-e. Sztikfelt az asszem érkeztek ilyen bővítés. és hát ott is csak új pálya, meg ilyesmi, Tehát, hogy annyira nem nem változott mondjuk úgy a játék menet. Itt azért, hogyha mm -hmm. beletennének új karaktereket, akkor változna elég sokat. És hát szerintem az annyira nem, nem valószínű, ez az 1v1 marad belőségként. Nem tudom, hogy hallgattad a zenéjét mm -hmm. a, a játéknak, mármint a, vagy sem a játéknak, hanem a, a trailerének, ami a, a Stephen King van, az ami egy, egy videóban. igen. Van. igen és az valami valami ret retro popsláger, amire rá is kerestem és ez a mi is a refrénye. igen uh, yeah. Give Give me your best shot, gyors, ja, igen. A... igen az az. Igen. <laughs> hát igen a... és az valami csaj széneklő egy retro popsláger, hogy Give me your best shot, hát én az, az, azon is szétrögtem magam tehát hát ez oda illik, úgyhogy ez konkrétan leírja a játékmenetet, úgyhogy ezt alatt azért kicsit korábban látták. Hit mi? hit mi mi mi keressetek rá mi mi ez egy ilyen popsláger, ez a címe. Amúgy ez mi És mi nem is mi mi mi mi még. mi még. Nem mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi a mi fizettek a mi de mi <laughs> a jó, mondjuk De ez a játékban szólna non-stop, akkor lehet, hogy egy idő után már megutálnád. Kicsit sok lenne. De már egyébként a, a, tehát érdemes megnézni a steam a, a videót róla, mert már itt látszik, hogy olyan kombók vannak, meg olyan vicces halálok, tehát valamikor lősz egyet, és akkor beállítottad azt, hogy a falról visszapattadjon a lövés, és hát megöröd magad. Mert méne. Hát mélyen. Van, van olyan, az, az az egyik kedvencem, hogy ilyen a lövedékeid ilyen nyomkövető rakétával válnak és kilövöd és akkor megkeresik a, köz a, a közelben lévő karaktert. <gül> Tehát, hogy azzal is tudod ám magad <gül> Mert ha szarhelyen lövöd ki, ahol te vagy a közelben, csak Jó, ja, akkor ak ak ak ak rád megy, igen. <gül> <gül> igen annyira vicces kívveket lehet csinálni. <gül> Kinyírni magadat, meg, meg a pálya is néha ki tud nyírni elég kellemetlenül. <gül> <gül> Na jó, de szerintem idet elmondtam, aki ezeket a kedves hosszá, az, az, az nézze meg, mert szerintem rohadt jó kis cucc. Ha leszünk sokan, akkor lehet ilyen házi bajnokságot csinálni belőle, majd lehet. Nem tudom. Vagy az lenne jó, hogy ha mondjuk <gül> eltörölnék a korlátokat, és lehetne egyszerre nem tudom milyen 6-8-10 ember is, az milyen őrület lenne. Bele Elkülönöm. sem merek gondolni. Ott, ott, ott, ott már lehet felse se hogy de kiválva, hogy kivál, vagy mire már megölnek nagyjából. <gül> Igen, hát ott, ott nem lehetne az a baj gondolkozni, hogy akkor mit, igen, milyen igen válasz a, ki ellen most a három közül még, ha még vannak rajta kívül hárman. De mondom, kettő vég, vagy egy vég egyben ez viszont állati vicces. Még kettő vég talán még elbírna a cucc. És, hát nem tudom. De így egy vég mondom, nagyon, nagyon szórakoztató is. Ha nincs is ismerősöd, akkor is, akkor is így idegenek ellen, mert mondom, van ilyen matchmaking benne, hogy. Azt mondod neki, egy online, aztán valakit bedob. Uh -huh. De vicces. Meg van ez a, a remote play together, tehát hogyha valaki megveszi, és így neten keresztül ilyen streamelve lehet játszani. Ja, igen, igen, igen, igen. Egy, egy kanapén ülnétek. Na, ez jó pofa. Én, én ezzel játszottam legutóbb, mert ugye hát épex agyba főben, meg, ja, hát, meg a kód. Igen. A kódból kicsit több mint egy hét van még a, a szezonból, és nekem még ötven szint hiányzik, úgyhogy az lehet, hogy bár nem lesz meg. Bár mondjuk tegnap pont kipróbáltam, mert most a, a Cold war úgy működnek a napi küldetések, hogy te minden nap kapsz újat, de azok nem vesznek el, hanem azok így bekerülnek egy ilyen poolba, vagy egy ilyen listába, és azokat bármikor megcsinálhatod, és ha van Én időd, meg... akkor akár ilyen 3-4-5 nap összegyűlt küldetéseit meg tudod csinálni egyszer, hogyha most... Jó, jólag. A... E, és még ezt összekombanálni azzal, hát esetleg lesz egy ilyen nem tudom, dupla xp vége még, akkor egy ilyen egy nap egy ilyen 10-20 szint simán befigyelhet, hogy <gül> ha az ember nekifekszik, és, és nyomja. De hát, hát, hát lehet, hogy lesz dupla, mert a vége fele szoktak ilyet. Úgyhogy... Meglátjuk, ja. mert Fú, most mondom, tehát épekszbe nyomom még ezt a dolgot, meg a kodba, de már a kodba le vagyok nagyon maradva. És épekszbe is az van, hogy egyébként marasokat játszottunk vele, és nem az van, hogy volt, ez bőven meg lesz, jó, mondjuk bőven, tehát hogy meg lesz, lazán. Uh -huh. De hogy, hogy így is az van, hogy. Hogy hát. Tehát amennyit játszottunk vele, az képes, azt hittem sokkal hamarabb meg lesz. Hát majd meglátjuk, mi lesz ott is. Úgyhogy ez, ezek a passzok, ezek veszélyesek. Ne be, be, be kezdjen bele senki, igen. igen. Vége. Egy, egyszerre jók is, mert adnak plusz dolgokat a játékhoz, de amúgy meg az időt így. Igen, csak igénylik. Hát vagy a pénzt, mert ugye mindenhol lehet ezt ja, csinálni. Igen. Kényben, igen. Pénz, de most a kodnál pont ízé van. ilyen leárazás, Vagy hogy hívják Tír szélnek? Aha. Hát az végül is akkor leározás. Ja, akkor tudsz venni szinteket olcsóban. De jó nekem, Kaptam egy játékot. Egy, egy, egy olyan játékot, amit meg is akartam volna már venni nagyon régóta. De azt mondták, hogy itt van így Ó, zsír. Na, hát ez jó. Na, a legközelebbi, legközelebbi podcastban az Until You Fall ról biztos fogok beszélni. Ez egy VR játék. És ilyen rug -like mechanikával megáldott ilyen kaszabolós, tehát, hogy még mozogsz is közben. Ó, neked ezt tetszeni fog. Ezt már most nézem az alatlapot, ez, ez szerintem neked tetszeni fog. Ez nagyon. Lehet majd vr ről mozogni. Egyébként tök vicces, hogy én ezt a kíméleren kattítottam be, hogy ugyan hátha adtak kulcsot, mert egyébként már rég jelték. Szóval Questre, is megjelent, meg célra is, és így tök jó fejlők hogy küldtek egy kulcsot. Hát megvan a mai program. Lehet, hogy majd streamen kéneztük próbálni. Na, de én, én így végeztem a játékokkal. Már én is. Már, így, én, már én mint, hogy mára. Már mostra. Jó, mostra. Jó. Igen. Podcastre. Ezt, <laughs> azért nem teljesen. És egyébként na, imádom, imádom, amikor ilyet streamelek, hogy egyrészt én vagyok a világ legnézette Browns streamerek. Azért az egy presztis, Ott érzem, hogy igen, na, azért a világ nem kicsi. Jó, mondjuk más bolygóra nem tudom, hogy már lehet, hogy mit tudom én. Valahol van egy bolygó nagyon messze, ahol ugyanúgy valamiért ezt szól. Azt meg, meg azért ne szóld, ne szóld el magad, mert oké, okay, Twitch-en vagy. Jó ja, igaz, igaz. Mert simán lehet, hogy Youtube-on, Facebookon, vagy bárhol így streamelik, úgyhogy azért. Na, csak vigyázz. Jogos, jogos, jogos. Akkor Mert, <laughs> így. mert amúgy az nagyon klikbét, hogy a te Brown streamer. Ever. És ez akkor is működik egyébként, hogyha nem néz senki, hanem én nézek néha át a kontrollmonitorra, ahol megy. Mert az is számít, egy, egy néző, az egy néző. Ha nem érdekel, hogy közben játszok. Szóval az már úgy is ér. És így, így imádom, amikor így betévednek emberek, és így kérdezik, ez meg mi is, hol találtam, hogy találtam. És igazából az a jó a Steven, hogyha ilyenekkel játszol, és így szereted őket, akkor utána beajánlja. Tehát, hogy igen, igen. Fog, fogsz ilyeneket még találni. Tehát jó is az, nem lehet mindig kodozni, meg, meg Hála istennek, én azt mondom, azokból ma kezdek csömört kapni, úgyhogy nem is baj, hogy van valami. És most ez teljesen behúzott most meg idén, ha még kijön a Battlefield 6 talán, ha jól számolom. Az igen, az annak lett, az kell az jönnie. Még nem tudunk semmit. De mondjuk nem biztos, hogy 6 lesz a címe, címe, tehát még lehet kitalálják, hogy mínusz ja. egy. Így van, így van. Meglehetjük. Na jó van. Akkor nem te mész hiározni. Ki én megmegyek mert... Outraders-hezni. Úgyhogy mindenkinek meg van a és program. És ja, hát én kirakom először a... a podcast az mindenek felett. És most Creg végig bemaradt, úgyhogy pozitív. pozitív. Most is lelépne! Ekkor átröhögnék. Jó, ja, hogy kimondtam igen. Még, még itt van szerencsére. És a beosztásról nem tudom, tehát, hogy három hét múlva nagyon. Ez olyan, hogy így két hét múlva lehet, három hét múlva már sokkal valószínűbb, és négy hét múlva már keressetek minket, mert meghaltunk. Az a baj, ez nem feltétlenül rajtuk múlik. Tehát, hogyha ha úgy gyűlnek össze a témák, akkor simán lehet akár egy hét múlva, két hét múlva, de hogyha nem, akkor, a, akkor meg most egy-két dologra a fölösleges szerintem fel. Bár akkor is el tudnánk beszélgetni a semmiről, nagyjából több órán keresztül nem arról van szó, csak azért mégis jobb, hogyha van valami értelme is, meg van valami igen, benne érdekesség az, is. A hírbeküldést, ezt mindenképp megcsinálom majd az oldalra, úgyhogy azt... Ja, ez, ez jó ötlet, igen. Majd marketingelem, hogy minél több emberket és legalább, legalább egy adásonként egy hírt így kapjunk, aztán később meg ki tudja, hát ha felpörög annyira, hogy már neki már nem is kell híre vadászni, mert... Ha mindenki beküldi. Meg, igen, hát, hogy mit, mit küldtetek nekünk. Úgyhogy, hát már ennyi voltunk akkor. Igen, jó van. Majd, majd jövünk. Egy pár, <gül> egy pár, hét, pár hét, hét múlva maradjunk annyiban, egy pár hét, és akkor majd meglátjuk. Kettő hét múlva valószínű, három hét múlva még, még valószínűbb. Ki is, is játszottak addig sokat, és minden jót. Sziasztok! Sziasztok!